Nem. magam zokon benni? Én csak boltba járok, sajnos kocsmában már nem. Nem. <Szor> <Szor> Kejfel Elég. Mijal a járossal, A Spirit FM 87.6-on és az interneten. Mit killódik már itt? Get me up. If you do this, you can go and jump right here in the lake. I know who they are. They are French people. All right, look out, look out. By, my memory is gone. Well, this is insane. Well, this is insane. He changed to the worse. Please look out. My fortunes have changed and come back and went back since that. It was desperate, I'm wobbly. He ain't got nothing on him, but we got it on his helper. Control yourself. Well, this is insane. Well, this is insane. If they pull me out, I am half crazy. They won't let me get up. I dyed my shoes, open those shoes, give me something, I am so sick, give me some water, the only thing that I want, but I am dying. Jó reggelt! Ma a 2020. október 21-e van és szerda egy perc elmúlott reggel negyed nyolc, meg Spencer Davis rá emlékezett a kejfejjöncs az első pillanatokban. Ezek már a második pillanatok. Ma a 2020. október 21-e van. Szerdés egy mulat reggel 4 8 ez a képhelyancsi minden, amit azaznapról tudni kell, vagy érdemes, a ha hallgattuk a nézők. A netezők, valamint Fiala János, korhatáros 14 éven auliaknak nem felette, és csak igen korlátozott mértében ajánlott műsora, és ez nagyjából így lesz fél 80 egészen addig, amíg Nagy Boldizsárral beszélgetek. 061877, 0877 az elérhetőségem, csak rajta rajta, jó katonák, ígyunk egészséggel, 061-877, 0877, a késősz, ma, holnap még tart, szombatra valamilyen esőt, jelentenek az időjósok, de akkor se fagy még, függetlenül ettől rövidesen be kéne hoznom a kaktusaimat az erkéről. William Borrows énekel, már amennyiben William Borrows egyáltalán énekelni tud. 061-877-0877 Valamilyen okból, talán az archív felvétel okán nézve ezt a videót eszembe jutott a visszaepipóba, amely Két részlettel rendelkezik a mai nap folyamán. Az egyik az, hogy most mesélem el, hogy tegnap láttam azt a nagyjából negyed órát, amit az HBO Go, tett közé Magyari Péterrel, amitől a maradék életkedvem is elment, és küldtem neki egy barátságtalan sms hogy szerintem jobban jártunk, hogy nem készült el a vele való interjú. Erre valószínűleg még visszatérek más formában. A másik pedig az, hogy ma délután fogok beszélgetni, vagyis legalábbis felhívom Hardy Júliát, aki a visszaepipóba a, a pszichodrámáját vezette, és beszélgetünk arról, hogy van-e annak értelme, hogy a műsoron vendége legyen, ez alapvetően rajta fog majd múlni. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Hát nagyon szomorú, hogy megint elment egy, egy világhírű tenész, egy, egy, egy legenda, a Spencer davis Köszönöm a Nagyon szívesen. Jó reggelt! Jó reggelt! Aló? Jó reggelt! Tiszteltem, csak egy privát kérdésem, ilyen pont hol lehet kapni az országba? Hát, hogy én ezt hol vettem, nem tudom, valami teljesen izében vettem. Boldva. <sítható> Termék megjelenítés. Én magam is egy termék vagyok, terméken terméke. Jöjjön egy másik ember, aki szintén nem nagyon tudott énekelni, de benne volt az irodalomban. Jó reggelt kívánok, Farkas Mária vagyok, én először megörültem a felvételnek, és számomra ön mondta el, hogy miért játszotta be a felvételt, és nem tudom, hogy azért, mert nő vagyok, vagy mert örekszem, de olyan sírhatnékom van, mert először örültem, hogy Édes Istenem, 65 ös felvételt játszik, be eszembe jutott a fiatalságom, hogy Uram Jézus Krisztus, én mennyit rockendroloztam, és most meg. Szóval azért, hogy elmet, az embernek az életem megy el. Én is nagyon szépen köszönöm, hogy bejátszott és is. És tudom, mennyit hogy rokkent dolgozott. Én tudom, hogy öntől lehet privát dolgokat is kérdezni. Mennyire utál felkelni? Ma nagyon. Ma nagyon? Ma nagyon. És ma, ma, ma miért nagyon? Nem tudom, az elmúlt időben nagyon, nem tudom. Lehet, hogy örökszem. Én, én mindig annyira utáltam felkelni. Jobban szeretem a nyarat, mert akkor kevesebb göncöt kell az emberrel magára rángatnia, de nem válaszolt arra a kérdésemre, hogy hogyan rá annak idején. Nagyon sokat. Én leártam a bósba, a postásba, az ifjúsági parkba a lányokat ingyenengedték be, és én, én rengeteget. Azt árulja hát, el a... nekem, öcsém vagy édes hugom, hogy hogyan viszonyulna egy olyan felvételhez, ami nyilvánvalóan nekem nincs, de tételezzük fel. Hanyat írunk? Amikor... Mm -hmm. Amikor én lejárok? Igen. A Jézus Máriám, várjon csak, 46 meg 20, 66, 66-ot írok, mert 66-ban ismertem, 66-ban ismerte meg a férjemet. Oké, okay, tételezzük fér... fel, hogy 66-ból nekem van egy felvételem magáról, amint rokizik a hol? Mindenhol. Mindenhol ah, rokizik, oké. Okay. Ahol kell de... mindenhol, Boszban, mondom, a Boszban, a akkor, postás. Ak akkor aztán még jobban elsírná magát? Hát még jobban, mert eltelt az életem, igenis. Ret... És még most is most is, most is a... belátna a lakásomban, nem most reggel, mert most még nagyon reggel van. És ha ilyent látok, én, én nekiállok, én nekiállok is most is. Utána léhegek is, a szívem is kiugrik, de én, tá... én még mindig táncolok. Meg van még a férje? Nincsen hála Istennek. Nem volt egy jó óházas. Egy vagabond volt, igen. Köszönöm szépen a csívót. Ice cream. Bad conditions come in towers. Buster keep Buster keep me die today. Fox towns in the islands smell of alcohol. az olvasóhoz. Köszöntünk, kéz a kézben, részemről mondjunk mancsot, hogy teljesítsük részben kérésed és parancsod, mely minket felidézett, mint mackóvágya mézet. Róbert Gida meg én, egy lélek, két legény, egymást nagyon szeretjük, és együtt, s evéget, ketten szeretünk téged. Első fejezet, amelyben bemutatnak bennünket Mici Maczkónak és a méheknek. Mellékesen a könyv is elkezdődik. Íme, medvecki medve úra, mint Bugdácson lefelé a lépcsőn, kopogtatva a feje bubjával. Kip, kop, minden lépcsőfokon egy koppanás. Előtte Robert Gida, az ő gazdája. Amennyire Mici Mackó értelme terjed, meg van győződve róla, hogy ez az egyetlen módja a lépcsőn való közlekedésnek Néha ugyan kétség fogja el, mintha lehetne másképp is De ezt csak akkor tudná megfontolni, ha egy pillanatra megállnának a lépcsőn és módjában volna fontolgatni Talán akkor sem Tessék Különben is. Jó. Most ért le a lépcső. Jó veged kívánok, Fiala úr. Szeretném mondani, hogy a Best olvastam, a legújabb Best magazine megjelente egy interjú Kunz kunzuzával, önt, önt interjúgolta meg, és, és ti akartok két oldalon, hát, nagyon, nagyon jó interjú, és, ezt és ezt az, az interneten is rajta van 45, szinten, perc. Mondja Robert 45 perc. 45 percben. Hát akkor nem lett Mici a neve. Miért hívod Micinek? Nem én hívom, de hát azt mondtad, mert úgy hívják. Nem érted, hogy úgy hívják? De igen, hogy ne. mondtam gyorsan, és remélem, hogy ti is befejezitek ezzel a kérdezősködést. Mert bővebb magyarázat. Nagyon vicces, Na, mert a nem csak a támadóink közünk sokan nem olvasták a könyvet, hanem a, azok sem, akik mellénk álltak. Amikor Edith mondta, hogy duró dóra, -dóra a könyvet, én azt hittem, hogy végigolvasta nagyon gyorsan és sokat Köszönöm, hozzá. A az engedélyet. Egy két napba telt, hogy én nem tényleg, bedarálta. Szeptember második felében jelent meg a Meseország egy című könyv, amiről azt terjedt el, hogy homoszexuális propaganda gyerekeknek. A hír hallatára aláírásgyűjtés indult a könyvelem, egy sajtótájékoztatón ledarálták, miközben rengetegen ki is álltak mellette. Leültünk beszélgetni a könyv szerkesztőjével és két meseíróval, hogy mit szólnak a hisztériához. Engem megrázott a botrány, tehát amikor pénteken találkoztam a hírekkel, hogy ledarálták a könyvet, meg a történetemből láttam kiemelt részeket ilyen gyűlölködő oldalon, az rendkívül rosszul esett, mert annyi munkát tettem bele ebbe a történetbe, és ehhez képest mások kiragadnak mondatokat és gyűlölködésre használják, és az nagyon rosszul esett. Nem volt provokatív célunk vele, egyszerűen azt akartuk, hogy a sok-sok másfajta mesekönyv között egy ilyen is kapja a helyet. Az én mesém az elrabolt asszony. Ugye ez egy létező népmesének az átdolgozása. Ugye egy herceg meg akar ö, menteni egy asszonyt, de ö, rájön, hogy a asszonyt egyáltalán nem kell megmenteni, hanem inkább csatlakozik ahhoz az éles stílushoz, amit a, a, a, a asszony választott. Hát a asszonyt azt ö, például ö, a, a szexuálisnak és a romantikusnak alkotta meg ők egy olyan kisebbség, akik viszonylag keveset szerepelnek így médiában, úgyhogy fontosnak. Hogy, uh, szépen, Jó napot kívánok! Utalnék egy, egy mondatot, a civilapájára megengedé. Ha nagyapám hazajött volna azt mondta volna önről, hogy az eszpó nem. Tehát, hogy jól érzi magát, Ha tudja, mit jelent. És ezt most vegyem pozitívumnak, vagy minek vegyem? Hát ez egy enyhe bírálat az ő stílusára, hogy nem adja a partnereket kibeszélni, ami akkor És miért kell Mert ő ott maradt. Mert... ennek kedvem részt venni a készítésében, ami kisebbségekről szól, vagy marginalizált, stigmatizált helyzetben élő emberekről szól. Amatőr szerzőket kerestünk, vagy olyanokat, akik még nem publikáltak, és olyan meséket vártunk tőlük, amelyekben klasszikus meséket, gyerekek által ismert történeteket feldolgoznak olyan szereplők bevonásával, akik kisebbséghez tartoznak, vagy az említett, marginalizált, stigmatizált helyzetben élők. Közel száz pályamű érkezett, ezeket sokszor szülők írták, pedagógusok írták, rengeteg tanár pályázott, és azon csodálkoztunk a legjobban, hogy az túlzás, vagy mindegyik, de a legtöbb történetnél azt éreztük, hogy személyes indítatású. Esetemben leképezi így a, a szülői elfogadás miatti küzdelmet. Ezt a mese megírása után vettem észre, hogy hát ez eddig személyes lett. Az eredeti ötletünk az volt, hogy mindenféle kisebbségi helyzetben levő Szereplőket Nagy Boldizsárt a, a könyv szerkesztőjét hallják, mondom, mindazoknak, akik egyébként nem követik a a televízió, hiszen ez egy rádió műsor. Akár a bőrszínük, akár a vallásuk, a kultúrájuk, a nem identitásuk, vannak benne örökbefogadott gyerekek, vannak csonkacsaládban élők, kisebbségek közül pedig megjelennek több mesében a cigányok, az idősek, a betegek problémáival Önök foglalkozó Önök termék megjelentést látnak, lenni. hallanak? Olyan téma nem volt, amivel azt mondtuk, hogy nem kellene foglalkozni, inkább azt láttuk, hogy nem megfelelőképpen nyúlnak egy-egy kérdéshez. Tehát például pont a sztereotípiákat emelik ki, erősítik meg, vagy nem veszik elég komolyan az adott problémát. Például ezért nem jelentek meg benne bevándorlók, vagy muszlimok, vagy határon túliak, szerettük volna, ha is megjelennem benne. És nem ez volt a kiinduló pontunk, hogy szülessen egy mesekönyv ami melegségről szól, vagy LMBTQ témákról, hogy ezt bármilyen formában propagáljuk, vagy erre neveljük a gyerekeket, már a felvetés is igazából vicces, mert erre nem lehet nevelni gyerekeket, ebben az ember vagy beleszületik, vagy nem. Én leszbikus vagyok, én erre körülbelül középiskolában jöttem rá. Nekem annyit segíthetett volna, hogy erre hamarabb rájövök, Amire viszont gondolok, hogy ez nem csak a gyerekeknek van ez a mesekünk szerintem, hallják. hanem inkább a szülőknek is. Tehát nagyon sok azért például az én mesém is, hogy a transzneműségről, neműségről egy relatív egy bevezető történet megmagyarázza. Tehát szerintem a szülő is tudna tanulni belőle, főleg a tényleg semmi ismerete nincs még ezekben a témákban. És én például azt tudom még elképzelni, hogy ha anyukám is ilyen könyvet olvasott volna, nekem az rá is hatott volna, és ő is elfogadóbb volna. És hát mennyivel egyszerűbb lett volna nekem is, például, hogyha már gyerekkoromban olvasok ilyen könyvet. És akkor ugye ami szerintem nagy negatív visszhangja is lehet, ugye ez a, ez a tudatlan elképzelés, hogy meleg lesz a gyerek tőle, ami természetesen teljes hülyeség. A szerzők közt is volt több olyan, akin könyvmegyelenés előtt már láttuk, hogy nem, nem az a típus, aki szeret szerepelni, vagy aki aki majd bírja a támadásokat, egy kicsit aggódtunk is miattuk. De azt látom, hogy mindenki, még az is, aki félt közülünk, most nagyon örül. Igazából most rengeteg feladatunk lett, és csomó energiát kapunk az emberektől. Én csak pozitív visszajelzéseket kaptam, tehát ebben benne van, hogy én annyira nem is kerestem a negatív kommenteket, nem tudom, léteznek-e valahol az interneten, engem nem értek el. A, a többi negatív ügy. Ezért azok a negatív cikkek elért? A negatív cikkek csak az nem személyesen ellenem van egyébként, azokon csak jót nevetek. Az ismerőseim, a családom, testvéreim mind nagyon pozitívan állnak hozzá, úgyhogy páran kaptak is tisztelet példányt, úgyhogy mindenki nagyon kedves. Most még a kollégáink is mondták, hogy szeretnének dedikált példányt. Tehát tulajdonképpen pozitívan értékelitek ezt a botrányt? Abszolút. Hát azt hiszem, hogy olyan jól jöttünk ki ebből, amennyire el sem tudtuk képzelni. Hogy ennyi emberhez eljut végre a mondanávaló. Még az 1500 példányt is nagyon félve kértük a nyomdától. Úgy gondoltuk, hogy nagyon kevés mért fog érdekelni. Nem tudtuk majd, hol fognak róla vajon írni cikket. Nagyon vicces, mert nem csak a támadóink közül sokan nem olvasták a könyvet, hanem azok sem, akik mellénk álltak. Tehát igazából nem is a könyv a téma, nem a konkrét mesékről beszélnek, nem arról, hogy mi, hogyan jelenik meg benne, jól, helyesen -e vagy tévesen, hanem erről a jelenségről beszélnek. Hát a vihart, én úgy gondolom, hogy azok az okozta, hogy... A Telex engedélyével adtam le egy hosszabb részletet abból a beszélgetésből, amit ők közöltek veletek. Gondolom, hogy tegeződni fogunk, vagy nem fogunk tegeződni. Mi legyen a megszólításmódja? Egy szép, terveződünk köszönöm. Nagy Boldizsár a kötet szerkesztője. Mikor ébredtél, mert arról volt, hogy akkor beállítod az ébresztő urat. Ö, igen, én általában éjszaka dolgozom, vagy akkor működik jobban az agyam, úgyhogy elnézést a hallgatók, hogy egy kicsit még álmosnak tűnök. Majd ö, hát hatkor keltem, nem bárint csak hat óra, 45 -45 kor keltem, igen, és már túl vagyok a reggeli. Másodperc, csak közben próbálok egy képet tartani, mert ugye bármennyire hihetetlen ez egy olyan, mert hogyha időnként az operatőr megmutatja a monitort, akkor látni fogják, hogy kivel beszélgetek, ő nagy mert ugye ez egy olyan rádióműsor, amely március óta a tévén is látható, és ezért csak köszönet jár, mert hogy egy ilyen bicebóca frekvenciával rendelkezik, interneten követhető, de... Így ez egész országban látható, már ahol a Spirit TV jön, vagy megy. Egy bemutatkozást szeretnék kérni. Nagy Boldizsár vagyok, 37 éves, gyerekkivédelom kritikus, műfordító és szerkesztő. Igazából ezt a Mesország mindenki egy című könyvet tartom a legfontosabb dolognak, amit eddig csináltam. Egyébként a Magyar Narancsnak vagyok rendszeres kritikusa, Írtam korábban a literára, az élet és irodalomba, néhány egyéb helyre, és 33 könyvet fordítottam eddig. És igazából gyerekkromóta a gyerekkönyvekkel foglalkozom az egyetemen is erre specializálódtam, bár nincs ilyen szak Magyarországon. Családi állapot? Az, egyedül, hát együtt élek a párommal. Azt kérdezem, félreérthető vagy nem félreérthető módon, hogy volt-e külön oka, hogy a labrész leszvikus egyesület megtalált téged? Én foglalkozom gender tudományokkal, szintén nincs az egyetem óta, úgyhogy voltak olyan felületek, ahol így már. Érintkeztünk, hogy te hát közösen dolgoztunk, készítettem vele például interjút magazinok számára, de egyébként a kérdés arra vonatkozott, igen, is érintett vagyok, LNBTQ-témat, hát meleg vagyok, igen. Azt kérdezem tőled, hogy az egyik videóban, amit láttam, de azt hiszem, hogy ez nem ez volt, még a könyv megjelenése előtt esik szó arról, hogy vajon milyen fogadtatása lesz a könyvnek a jobb oldalon, miközben én, mint olvasó könyveket olvasok, és ilyenkor, mint az eszembe, hogy ez egy jobb oldali könyv, vagy baloldali könyv, vagy hogy én egy jobb oldali, vagy egy baloldali olvasó vagyok-e. Vegyük ezt egy példának húzzuk alá. Tegnap egy hozzám rendkívül közelálló személlyel beszélgetve, az a kérdés vetődött fel, és most az ő kérdését tolmácsolom feléd. Tudunk-e a könyvről úgy beszélni, hogy közben kivesszük mindazt, aminek kapcsán egyébként alapvetően megnyilvánult ma a fel- és alvilág Magyarországon, hozzátéve és idézve téged, hogy valószínűleg ezen emberek 99,9%-a a könyvborítón kívül semmit nem tudott meg a könyvről. Igen, én nagyon szeretném, hogyha végre elindul egy ilyen érdemi beszélgetés is a könyvről de nem hát, ez, nem ez volt a kérdés. Külön. Az volt a kérdés, lehet-e ma Magyarországon egy ilyen beszélgetést folytatni azzal, akivel én beszélgettem, uh -huh. mert ugye én azt mondtam pontosan, amit te, ő azt mondta, hogy szerinte ez ma lehetetlen. Uh -huh. Nagyon nehéz, igen. Uh, igazából még azért mondom én is így, hogy uh, nagyon szeretném, mert még ezt nem tapasztaltam, bármár több... Uh, De a margo ilyen is volt? A Norbo-fesztiválon igazából nem merültek fel ö, olyan problémák, amiket szerintem érdemes lenne érinteni a könyvvel kapcsolatban. Az egy ilyen kellemesebb beszélgetés volt, hát mindenki abszolút ö, egyetértett a könyv üzenetével, mintha minden, hát nyilván az egy könyvban mutató volt, hát nem, nem ö, problematizáltunk semmit. Ö, még egyébként azt hiszem, pedig én vagyok a szerkesztő, de még én is úgy gondolom, hogy nem tökéletes a könyv nyilván, lehet róla beszélni, vitatkozni. Azt kérdezem tőled, hogy azt mondtad néhány perccel ezelőtt, hogy az egyik fő vagy az egyik legjelentősebb könyv az életedben, de ez is nem az uszája miatt van a történetnek, és nem a könyv miatt? Ö, nem, már az elején, tehát egy évig dolgoztunk rajta, én az elejétől fogva úgy éreztem, hogy ez, ez egy annyira úgy fontos téma nekem. Ö, Jobban mondva, én már éve hát Az egy az év azért nem volna. jön össze legfeljebb, ha 11 hónap. Illetve tehát a pályázat kiírásához is között van, hiszen a pályázathoz első körben nem kész szöveget, hanem mindössze egy vagy több vázlatot kértek, ezt is 2019. november 20-áig, ma pedig október 21-e van. Igen, hát én már előbb előbb bevont engem a Labrisza munkába, tehát már a pályázati személyek mi, mi, mi volt Igen? az, amikor a pályázati felhívás megszületett? Mi minden fordult meg akkor a te és a többiek fejében? Uh -huh. Ö, én ugye nem vagyok a munkatársa, munkatársán, a gyerekirodalom oldalról jöttem. Nekem ez azért volt fontos, meg én azt láttam, hogy végre lesz egy olyan gyerekkönyv magyar nyelven Magyarországon megjelenő Más a gyűjtemény, ami ö, olyan problémákkal foglalkozik, amikkel a gyerekkönyvek általában nem szoktak. Ö, például kif kifejezetten most az lmbt szereplőkre gondolok, az ő élettapasztalatai kérdéseik, illetve hogy ők a világban hogyan mozognak. Akkor itt a az a kérdés, vajon. Nem. Miért kell pályázat ahhoz, amit egyébként az élet nem szül, vagy azért, mert nem szül, vagy azért, mert szül, de nem jó minőségű, vagy szül és jó minőségű, de a kiadók visszaadják? Mi okozhatta azt a hiányt, amely hiányérzetre alapozó, a Labris és te eldöntöttétek, hogy legyen egy ilyen pályázati felhívás, és még nem tartunk a könyvnél? Uh -huh. mm, először úgy gondoltuk, hogy ne legyen pályázat, hanem mi. Gyűjtsünk mi magunk már olyan létező meséket, amik ezek a témák okay, meg Itt álljunk meg egy pillatra, kimentél volna a Balatorra, és kivetetted volna a hálódat, találtál volna ilyen meséket? Hiszen az előbb pont é, pont van, azt nem. mondtad, hogy hiány érzeted volt ez igen, népmesék közt gondoltuk gyűjteni, rengeteg népmesék gyűjtemény jelenik meg mostanában különböző fókusszal, tehát a feminista könyvek, vagy a cigány mesekönyvek, különböző nemzetiségek, kisebbségi csoportok szerint gyűjt... szerepeltetés szerint gyűjtött könyvek. Aztán azt gondoltuk, hogy nem, valószínűleg nem igazán tudnánk egy kötetnyire valót összegyűjteni, bár van nagyon sok szép, nem változásról szóló mese is. Hogy úgy gondoltuk, hogy a ma élő, vagyis ugye a mai helyzetre nem igazán tudjuk vonatkoztatni ezeket a meséket. Annyira más most a társadalmi helyzetünk, meg itt a stigmák, amik, ö, ö, amik rajtunk vannak, hogy nem fedik le ezeket az élethelyzeteket. Úgyhogy ezért gondoltuk azt, hogy inkább irassunk ilyen mese átiratokat. Itt meg kell, hogy álljunk. Miért kellett ezeknek, vagy kellett? Szóval, hogy miért nem lehettek mm. ezek olyan mesék, amelyek teljes nagyságukban elejétől a végéig a szerző fejéből pattan ki, a szó áthitt, vagy a szószoros értelmében miért kell ezeknek átvett irodalomnak lennie, amelynek valamilyen eredetie egyébként a népmese irodalomban már felelhető volt? Mm -hmm. Nem feltétlenül népmese irodalomban. van. Nem... Mm -hmm. Vagy történet, vagy mitológiai történet. Igen. Mivel a népmesének eleve ez a, ez a természetének az egyik tulajdonság, úgyhogy ez egy az műfajból is adódik, ezek sosem ugye rögzült szövegek, hanem ezeket minden mesélő újra átdolgozza magát. Én értem, de És miért ez átírat? Odáig szeretnék eljutni, bocsánat, ezzel Igen? a gondolatmenettel. Ezért gondoltuk azt, hogy merjünk mi is hozzányúlni ezeket a mindenki által jól ismert szövegekhez, és uh, gondoljuk át őket újra, hogy egy olyan szempontból, hogy mi történt volna, hogyha ez meg az. Oké, okay, szeretőleg... ebben van, de ez vajon nem köti-e a szerzőknek a kezét, illetőleg. Uh hogy azért megjelenítsek saját szempontot is, nem jutott, hogy eddig más szempontjait kérdeztem volna, csak bár már megjelentettem egy hozzám közel álló személy szempontját, vajon ezáltal a szó szoros vagy a szó átvitt nincsen megerőszakolva az a mese, hiszen az a mese nem erről szól, és hogyha rárakunk ilyen ékeket vagy ilyen terheket, nézőpont kérdése, akkor annak a szerkezetét, annak a struktúráját úgy bontjuk meg, hogy azt viseli, vagy nem viseli, de nem véletlen, hogy nem ebben a formában jött létre. Hát szerintem egy kicsit erős állítás azt mondani, hogy egy mese erről vagy arról szól, és hogy ez meg azzal szemben más. Kérdés szólt. volt. Ö, nem, nem gondolom, hogy így bárki megmondhatja, hogy mi miről szól. Egyébként nem zígy vagyunk az egyetlen szentségtörők szerintem a világon, aki hozzám mert nyúlni már létező mesékhez, ha csak a legkommerszebb példákat nézzük az összes disney rajzfilm, és havonta jelenek a Magyarországon is más átdolgozások, tehát nem gondolom, hogy ez megerősakolásra lenne, vagy én, a szerző, én, szerző, én nem is erről az oldalról közelítek, mert, mert hogyha ez felnőtteknek ja. szól, akkor én azt uh -huh. mondom, hogy milyen érdekes, hogy Nagy Boldizsár milyen átiratokkal jelentkezik, de a gyerekeknek egy része, fogalmam nincs, hogy mekkora része, az átirattal fog hamarabb találkozni, mint az eredetivel. Szerintem nagyon kevesen fognak, mert ez már inkább kisiskolásoknak való, és talán óvodában már megismerkednek ezekkel a történetekkel. Tehát olyan mesék alapján ö, olyan meséket dolgoztak át a szerzők, mint a hamupipőke, a csipkerózsika, a hófehérke, tényleg a legismertebbeket. Bár vannak olyanok is, amelyeknek az eredetét talán még a szülők sem ismerik, mert bár népmesék vagy, vagy mit, mitológián alapulnak, de, de nem olyan ismertek. Ezek vagy font... Ezek fontos... Ezek fontos Igen. vagy fontos talan kérdések, amelyeket én felvetek a te megítélésed szerint, és nem kell, hogy udvarias legyél? Ö, fontosak egyébként nyilván, mivel itthon ö, tényleg úgy gondolunk a népmesékre, meg ezekre a klasszikus történetekről, hogy ezekhez nem szabad nyúlni, meg hogy, ö, hogy ez megerőszakolása egy már létező szövegnek, úgyhogy... Úgyhogy egyébként nyilván jó hárról beszélünk. Az az érdekes, amit mondasz, hogy én ilyet minimálisan se állítottam. Én azt kérdeztem, hogy miért átírat. én azt kérdeztem, hogy vajon lesznek-e olyanok, akik az átiratot hamarabb ismerik meg. Én az eredeti megerőszakolásáról egyáltalán nem beszéltem. Azt mondtam, hogy kap éket vagy terhet, ezáltal megváltozik a struktúrája. Csak azért hívom fel erre a szíves figyelmedet, hogy azért te tudsz olyan helyen is ma már támadást látni, ahol nincs és ez valószínűleg összefüggésben van a könyv történetével, és ezt csak azért mondom neked, mert az, mi nem ismerjük egymást, hogy az én műsorom az mindig pszichologizált a maga módján, és ez összefüggésben van a szerzőjével velem, és erre szerettem volna a tévedés kockázatával felhívni a figyelmedet, független attól, hogy te ezt egyébként igaznak találod ezt az állítást, vagy sem. Uh -huh. Hát köszönöm, hogy se a figyelmemet erre. <gül> De vissza is magázottunk tőle mindjárt. Hogy a kérdés az, hogy... És ez megint egy fontos kérdés. Hogy... Ugye én is azon a strádán közelítettem meg, vagy kellett megközelítenem a könyvet, amely a közélet felől jött, holott a könyvek zömét nem a közélet felől közelítem, hanem más módon hallok róla más közegben, vagy találom meg őket a könyvesboltban, egy viszonylag rendszeres olvasó vagyok, bár sajnos inkább tavasszal és nyáron olvasok, mert jobban szeretek a természetben olvasni, és ahogy romlik az idő, erre egyre kisebb esélyen van, de ez magántörténet teljes mértékben. A kérdés az hogy miközben te, ön, az előbb arról beszéltél, beszélt, hogy kisiskolások, maga a felhívás is azt mondja, olyan óvodásoknak és kisiskolásoknak szánt mes mes mes mesekönyvet tervezünk, és óhatatlanul előjön a korhatár kérdése, a szónak abban az értelmében, hogy mi való és mi nem való, ez az elmúlt időben nagyon nagy szerephez jutott, és kezdet-kezdetén ezzel én egyáltalán nem voltam tisztában, menet közben jöttem rá magára, a könyvre korhatár nincs feltüntetve. Valóban így indultunk, hogy 4 és 8 között. Aztán ahogy jöttek be a szövegek, láttuk, hogy nem igazán egy, nem, ugyan, nem igazán ugyanannak a korosztálynak szólnak a könyvek, és találtunk köztük nagyon sok olyan jót amit úgy éreztünk, hogy kár lenne kihagyni azért, mert nem felel meg éppen mondjuk egy négy-öt évesnek, hanem inkább egy nyolc vagy akár tíz éves gyerek színvonalán. Tehát a, mondjuk a, olyan bonyolultak a mondatok, vagy olyan összetett e, problémák elnek meg benne, olyan e, élethelyzetek, amiket inkább, inkább egy kilenc-tíz éves tud jobban foglalkozni. Úgyhogy Ez, ezért is maradt le a karasztálymegjelölés, mert e, ilyen szempontból nagyon hullámzó a könyv, tehát többféle korosztály megtalálhatja benne magának való mesét. Hogyha ö, ö, készült a könyvhöz ugye egy foglalkozásterv, ö, ott egyébként, amit pedagógusok készítettek, ott ők jelölték azt, hogy melyik mesét hány évesnek tartják, de nem gondoltuk még most a második kinyomásnál sem fontosnak, hogy feltüntessünk korhatárokat, úgy gondoljuk, hogy majd eldöntik a szülők vagy a pedagógusok, hogy melyiket kinek érzik. Valónak. Ez azt jelenti, hogy te azt feltételezed, hogy a szülők előbb elolvassák a mesét egyedül, aztán teszik közzé X-korú gyereküknek? Szerintem nagyon sokan így csinálják, igen. Jó, én, én magamból indulok ki. Én biztos nem uh -huh. olvastam volna. Nincs kiskorú gyerekem ennek következtében a helyzet. Nem, nem is kiskorúról van szó, hanem gyerekről vagy óvodásról. Most mondanám, hogy olyan különösen nincsen, de ha nincsen kiskorú gyerekem, akkor a különös képnek semmi értelme nincsen. Em, ennek van-e jelentősége, vagy gondoltád volna és ha nem veszed rossz néven, én most kiveszem mindazt a környezetet, amiben született, te velem beszélgetsz, én veled. Em, ennek következtében a kérdés is hozzád intézem, nem intézhetem máshoz, hogy van-e annak jelentősége, hogy hány éves gyerek, melyik, mesével találkozik, miközben itt már felmerült annak a kérdése, hogy van egy módszertani útmutató, amely egyébként nem a szülőknek szól, hanem szakembereknek, és felmerült az a kérdés, hogy nem mindegyik mese szól ugyanannak a korosztálynak. Ennek van-e jelentősége, vagy ez cseké? Szerintem van jelentősége, mert lehet, hogy nem mindent ért egy gyerek egy ö, olyan meséből, ami mondjuk tényleg nagyon hosszú, nem tartja fenn a figyelmét, vagy olyan bonyolultak a mondatok, hogy nagyon oda kellnek figyelnie, és ugye eleve nehéz lekötni a gyerek figyelmét egy, ö, egy ö, csak hallható mesével sokszor. Úgyhogy lehet, hogy emiatt mondanám azt, hogy nem csak a mi könyvünk, hanem más mesekönyv esetében is, vagy kisebbeknek egyszerűbb szövegeket érdemes felolvasni. Nem lett volna így utólag átgondolva érdemes korhatárokat föltüntetni? Nem, nem. Mondom, hogy a következő kiadásban sem tervezzük, nem szeretnénk ezt így meghatározni. Meg egyébként is, ez a annyira egyénfüggő is ez, hogy ki hány évesen mennyire érett. Tényleg ezért mondom, hogy a szülők majd jobban érzik ezt talán. Egyébként meg nem gondolom azt, hogyha megpróbálják elmesélni, és mégsem érti a gyerek, vagy mégsem kötil, akkor olyan hatalmas nagy trauma érni a gyereket, ami azt, majd Pár év múlva megpróbálja újra. Uh, de uh, ha így van, igen? Uh, csak azt akartam még hozzátenni, hogy uh, igazából én nem annyira pedagógiai szempontból figyeltem ezeket a meséket, hanem én irodalmi szerkesztője voltam. Ezért fontunk be pedagógusokat is, akik ezt jobban meg tudják ítélni. Egyébként a szerkesztőségben, ez egy négy tagú szerkesztőség volt, ott is volt pedagógus kolléga, úgyhogy velük egyetértésben kerültek be ezek. Én igazából ezt, én nem vagyok pedagógus, tehát én ezt nem is nagyon tudom megítélni. Így aztán Ennyire... a foglalkozás tervek pedagógusoknak fejezethez neked nincs is között? Nem, én azt már akkor láttam, amikor már fölkerült a honlapra mint ahogy a szerkesztőség többi tagja is azt hiszem ők sem látták, ez egy teljesen külön ö, szervezet projektje volt. De ki kérte, de ki kérte fel az EIH-t, hogy egy ilyesmit csináljon? Alabris kérte fel, mint a És erről téged ők tájékoztattak le. előtte? Persze tájékoztattak, ö, én az elétől tudtam, csak ö, nem néztem meg, nem láttam ezt a foglalkozás tervet amikor már készen volt. És Jó, csak azért viszonylag ritkán fordul elő, hogy egy könyvhöz legyen egy foglalkozásterv, ami pedagógusoknak szól, miközben nagy valószínűséggel szülők lesznek elsősorban azok, akik a gyerekeikkel megosztják ezeket az átiratokat. Tehát ugye maga a foglalkozásterv, az számomra azt sugalja, hogy segíteni kell, kell egy nemeskürti István, ez egy bizonyos korosztálynak mond valamit más korosztálynak nem mond semmit se. Ugye nemeskülti István volt az, aki a Magyar Televízióban, amikor még nem volt több csatorna, késő este bizonyos filmek előtt rettenetesen unalmasan, de nem teljesen unalmas gondolatokat osztott meg a nézővel, miközben a nézők egy része kifejezetten azt várt, hogy mikor lesz már vége ezeknek a bevezetőknek, és de ugye nem lehetett tudni, ezért ezt általában végig kellett szenvedni, és lefek utólag lehetett azt mondani, hogy ez nem is volt olyan szörnyű. Itt a fog Foglalkozásterve pedagógusoknak, arról szól, hogy pedagógusoknak, és az, hogy erre egyáltalán szükség van, ez veti fel az emberben azt a kérdést konkrétan bennem, hogy vajon ugyanezt szülőknek is kellett volna-e, vagy ha nem, akkor pedagógusoknak miért? Van egy más kör, ahol óvodában, iskolában beszélik meg, vagy otthon? Uh -huh. Ezt a foglalkozástervet csak azért gondoltuk fontosnak, mert az iskolában merülnek fel gyakran ezek a problémák, és hogy, a, és hogy az Pedagógusoknak nincsenek eszközeik, vagy szókészletük arra, hogy ilyen dolgokról beszéljenek a gyerekekkel. De ezáltal devalváva vannak ugyanilyen módon lehetséges, hogy a szülőknek sincs, és ugyanilyen Értem. módon létezik, hogy a pedagógusoknak is van. Értem, igen. Sok gyerek könyvhöz, mesekönyvhöz készül egyébként hasonló foglalkozást, terv vagy olvasónapról, csak ezeket nem szokták mindig így ajánlani külön a kiadók. Én arra nem hallottam, még őszintén megmondom, hogy szülőknek volna hasonló. Én még nem hallottam olyanról, hogy egy könyvhöz legyen egy ilyen, de hát nyilvánvalóan, hogy ez szoros összefüggésben van a könyv történetével. És én ugye mind a kettővel megismerkedtem, mert azt gondoltam, hogy csak így lehet a kettőt Uh -huh. együtt látni, és megmondom őszintén, ugye én az Apácai Gimnáziumban jártam egyebek között iskolába, miért még átmentem volna a Radnótiba, ott voltak bemutató órák. A bemutató órákhoz el kellett menni egy terembe, ami be volt kamerázva, és azt nézték tanárjelöltek, ha mindegyik osztály belett volna kamerázva, akkor talán másféleképpen működött volna ez, de ezáltal egy ilyen kirakat jött létre, és az emberek sohasem viselkedtek ebben a teremben úgy, mint ahogy egyébként az osztályteremben viselkedtek, függetlenül attól, hogy nem tudom, hogy viselkedtek volna az osztályteremben, az is belett volna kamerázva. Én nem viselkedem ebben a rádióstúdióban alapvetően másképp, azért mert tévé is közvetíti. Mindezt csak azért mondom el, hogy az emberben egy őszinte kíváncsiság konkrétan bennem ébred az ügyben, hogy egy ilyen foglalkozást bármelyik film kapcsán látni, és látnám azt, ahogy gyerekek megnyilvánulnak azokban a témakörökben, amiről most két felnőtt beszél. Te láttál ilyen beszélgetést? Nem csak eljutott hozzám néhány történet, néh néhány figyelmes elmeséltek nekem, pedagógus ismerősök. Nem is feltétlenül a, a mi konkrét foglalkozástervünket tervünket használták, csak hogy beszéltek a mesékről órán, felolvasták, aztán beszélgettek róla. Mm, mint ahogy ez a foglalkozás terv is aztál, így, hogy ezt nem muszáj így szó szerint használni, hanem ezek csak ötletadók, vagy ezekből ki lehet indulni, aztán mindenki a legjobb belátása szerint dolgozza fel a meséket órán, hogyha szeretné. És én azt hallottam, hogy inkább 7.-8. osztályban működtek jól, ott tudtak már igazán jól reflektálni rájuk, mert ez Modellezzük a... ezt a szituációt, mi ketten ülünk egy padsorban, mind a ketten a könyv felől közelítünk, el tudod-e képzelni azt a szituációt, hogy mi x-elünk, és arról beszélgetünk, nézve egy csoportot, amelyik a, egy adott korosztályban a mesével ismerkedik, hogy melyik lesz az a pillanat, ahol visszakérdeznek, ha egyáltalán visszakérdeznek? Mert ugye ez egy központi kérdés, hogy egyébként az, amire reflektál a tanár, vagy bárki, a facilitátor, aki ahogy itt meg van nevezve, uh -huh. hogy az egyébként előtte a gyerekben felvetődötte, vagy pedig a facilitátor egy olyan dologra utal, amiről a gyerek mondja utólag, hogy tényleg erre akár rá is kérdezhettem volna, mert a kettő között azért érdemi a különbség. Uh -huh. Ugye a kérdés alapvetően azzal van összefüggésben, ami egy új szó az én életkoromban, amikor annyi idős voltam, mint te, még nem létezett, vagy ha létezett, én nem találkoztam bele, ez ugye az érzékenyítés. Ugye uh -huh. az érzékenyítésről én azt gondolom, hogy majd én érzékenyülök magamtól, nem kell hozzá nagy nagyboldi, hogy segítsen nekem, mint valami vakembernek, aki átmegy az úton. De értem, és tudom, hogy mit jelent az érzékenyítés, de az ugye egy külön tudomány. Az nem is feltétlenül egy irodalmi szempont, az megjelehet egy irodalmi műben, de az érzékenyítés az az irodalomnak egy velejárója, de nem külön szempontként. Ha az külön szempontként jelenik meg, akkor az egyszerre ad hozzá, és egyszerre vesz el belőle, mert lesz belőle egy módszertani útmutató, miközben priméren is lehetne irodalmi mű, és mindezt úgy mondom, fenntartom a tévedés kockázatát. Erről egyébként mi nagyon sokat beszélgettünk a Labrisszal, még a könyv születése közben is. Ott is van olyan munkatárs, illetve én is azt az álláspontot képviseltem, hogy ne legyen hangsúlyos ez az érzékenyítés. Nekem is problémáim vannak már magával a fogalommal. Itt is, állj, állj meg, szóval számodra az érzékenyítés, ha azt el kéne mondani, és a fiala nem vág közbe, az mi lenne? Mi az érzékenyítés, kedves Nagy Bolduzsor? Én is ugyanezt gondolom, vagy érzem ezzel a szóval kapcsolatban, hogy te fogalmaztál, hogy így nekem nem mondja már meg valaki fentről, hogy én mire érzékenyüljek és hogyan. Tehát nem gondolom azt, hogy, hogy valakinek joga van egyáltalán ahhoz, vagy hogy ez egy kellemes pozíció bármelyik fél számára, hogy én valakinek valamit át akarok önteni a fejébe, vagy a szemléletén úgy konkrétan, nem tudom, mondjuk szövegekkel próbálok hatni. Ezért... Írtam az előszóba is, hogy, hogy nem, nem ez az elsődleges szempontja a másiknak, hogy érzékenyíteni akarunk, hanem inkább megszólítani akarunk érintetteket. A másik, hogyha egy, valaki, aki nem érintett, mert nem tartozik egyik kisebbségi csoportba, se, vagy ezek nem okoznak neki problémát az életében, ő elolvassa, és esetleg emiatt jobban belelát egy másfajta életbe, akkor azt akkor nem érzékenyítésnek nevezném, hanem egyszerűen csak a ismerkedik a világgal, tehát rálát rá olyan dolgokra, amik eddig... eddig Mi a Alex Filmiében egy, egy felnőtt valaki mondja magáról, hogy ő leszbikus, vajon egy uvodás mennyiben van tisztában azzal, vagy egy alsó tagozatos, és azért itt már nagy különbség van, mert az életkornak azért itt kévelkedő jelentősége van, a saját nem identitásával, vagy adott esetben hogyan reflektál más nem identitására? Ezek ugye olyan szempontok, amelyek túlnőnek az irodalomon. Most egy nagyon nagy kanyart vettünk, úgy értem. Ö... De visszamentünk, hol volt kérdés. itt a kanyar? <gül> Ö, hát nem, nem, azt megmondom, megmondom neked, hogy ez mire reflektálva mondtam. Ugye azt mondtad, hogy azon gyerekeknek szól, akik egyébként felismerik magukat benne. Az itt a nagy kérdés, hogy egy alsótagozatos vagy óvodás uh -huh. e mert az. Mert az iszákos apukát felismeri, de ez ugye azt is feltételi, hogy az iszákos némileg, de nem kötekedni akarok, bár minden műsorom olyan, mint a kötekedés lenne, de én magam vagyok ilyen, tehát nem veled vagyok más. Magammal is ilyen vagyok, és a közegemmel, a szeretett közegemmel is ilyen vagyok. Elnézést, de nem hiszem, hogy elnézést kéne kérni. Én ilyen vagyok. Szóval, hogy az nem valószínű, hogy egy iszákos apuka a mese felolvasása közben jön rá arra, hogy a gyerekét nem, hogy érzékenyíteni nem kell, hanem hogy rájön arra, hogy dehiszi ez a és ez rólam szól, én egy iszákos apuka vagyok, és ugyan a gyereknek lehet, hogy nem tetszik a könyv, viszont apuka leteszi a poharat, azért a maga nemében ez egy film lenne. Az a kérdés, hogy a gyerek hogy ismer magára, és hogyan válik ezáltal egy olyan, vagy hogyan lesz egy olyan plusztudati tartalom, ami egyébként nem minden esetben feltétele a könyv befogadásának. Mm -hmm. Szerintem már gyerekként is úgy olvasunk, én nekem is ilyen emlékeim vannak, hogy azonosulunk vala, valamelyik szereplővel, vagy akár több szereplővel is, és hogyha nekem mondjuk gondot okoz az, hogy, hogy körülöttem csak heteroszexuális párokat látok, és mondjuk én egy leszbikus lány vagyok, ha példát akarom ö, is használni. Jó, akkor, csak az uh, az a kérdés, hogy én hány éves leszbikus lány vagyok akkor, amikor erre rájövök? Hát, ez egyénenként el külön van, aki már óvodás korában rájön e, arra, hogy mondjuk e, azonos neműek jobban érdeklik, mint, mint az ellenkező neműek, hogy akár már arra rájön, hogy test diszfóriája van, bár az inkább később szokott kialakulni, de, de hallottunk már olyat is, hogy már óvodáskorban korban tisztában vannak vele a gyerekek. Oké, okay. találkozik ezzel a történettel. Mi, hogyan... Tehát mi lesz az, ami, ami eb, ebben az élethelyzetben őt segíteni fogja a könyváltal? Hát ezek annyira szerintem egyéni történetek, meg nem, nem szeretném ezt előírni semmiképp, hogy ilyenkor mi, mi ke, minek kell történni. De kérdezhetem úgy is, hogy neked hiányoztak-e uh -huh. ezek a mesék annak idején a te gyerekkorodban? Szerintem meg igen, igen, kifejezetten megnyugtató lett volna látni, hogy mondjuk egy mesekönyvben, amiben vannak heteroszexuális párok, megjelenek ugyanígy egy ezzel, egy ezzel egyenrangú melegpárok is, és hogy többféle életutat látok mm, elfogadottnak. Az az elképesztően szar helyzet, hogy miközben a jobboldali sajtót megértem, de nem osztom a szempontrendszerét, ba meg nem tudom gyerekfejjel olvasni. Ez az én legnagyobb bajom? Tehát meg van lőve az egész beszélgetésünk, kicsit az összes többi is, a többi okoskodó, mert ugye ez egy gyerek kellene, adott esetben a saját gyerekem, négy, 5, 6, 7, 8, 9, 10 éves korában, és akkor azt mondanám, hogy igen, Nagy boldogság, pontosan az történt, én nem is gondoltam volna, leemelem a kalapomat, Kurva jó beszélgetéseket lehetett folytatni abból adódóan, hogy más mesék ezt a lehetőséget nem ajánlották, de a felnőtt fejemet nem tudom négy évesre e, áttekerni. Ez nem működik. De, uh -huh. Így aztán minden beszélgetés, így a miénk is ebből a szempontból okoskodás. Nem a terészedről, az én részemről. Uh -huh. Ha érted, a mondok, de nem túl barulod. Értem. Értem. Ö, szerintem nem olyan ő, fontos kérdés, ezt szállnőtt fejjel, mármint hogy nem tartalmazok semmilyen veszélyes elemet, ami miatt. De az nem az is érdekel. Benne is egy Milyen lehet a befogadás? jártam én szakra a befogadása? Gyártam én a Almási Tanárhoz. Én a meséből állambizsgáztam. Ant Cselébánál uh -huh. és Almási Miklósnál. Uh -huh. Nem tegnap volt. Uh -huh. Ez ott van a te fejedben? Tehát látod magad előtt a gyerekolvasót? Igen, én ráig igyekeztem koncentrálni, miközben a meséket válogattam, meg szerkezgettem, hogy ne, ne a kritikusokat képzeljem magam elé, meg ne a jobboldali sajtóképviselőit, meg tényleg ne így a környezetemben, hogy majd milyen válaszokat kapok, vagy visszajelzéseket, hanem próbáltam ezekre a most még így bizonytal, meg rejtőzködő, meg önbizalomhiányos gyerekekre koncentrálni, akiknek kellene valami kapaszkodót találniuk, vagy akik mondjuk Nehezen tudnak erről beszélni, akár a szüleikkel, akár a tanáraikkal, vagy a barátaikkal. hogy ők, igen, ők jártak a fejemben. Megfogalmaztál hiányérzetet már a pályázat befejezését követően, hogy mi minden hiányzott. Milyen tapasztalatod volt, hogy tetszett az az anyag, az a közel száz mű, amiből végül 17 bekerült a könyvbe? Hmm. Ami nagyon tetszett, az az, hogy nagyon sokan érintettként jelentkeztek. Sokan ezt egyből, egyből érintettek. Szó ember? Te ő, küldtek egy bemutatkozó levelet mellé, és sokan uh -huh. bemutatkoztak. Ez egy, emiatt is egy nagyon szép projekt volt, hogy még ha a szövegeik, vagy az ötleteik mellé, hogy elsőként, ahogy te is kémpi, nem a két szöveget kértük, hanem egy ilyen vázlatot. Még láttuk is, hogy talán nem író lesz majd belőle később, de hogy annyira jó volt látni, hogy fontos nekik ez a dolog, többen leírták, hogy egy ilyen könyvre szükségük lett volna nekik uh -huh. kis gyerekként, stb. Szóval Irodalmi szempontból már kicsit bajosabb volt a helyzet. Ezek mind kettő Azt kérdezem meg, a, a két szempontnak az egymás mellett lévősége, azok mennyire voltak barátiak, és mennyire voltak nem barátiak? Mármint, hogy két ilyen egyformán fontos szempont volt, miközben nem mindig van két ilyen szempont. Általában irodalmi szempontok szoktak uh -huh. csak lenni. Ez abszolút jelen volt, és nagy dilemmát okozott, Ö, igen, hogy hogy melyik szempont legyen erősebb, illetve hol engedjünk, akár adott szövegnél is, próbáljunk-e meg javítani a szövegem. Ugye ez is egyénfüggő volt, mert volt olyan szerző, akinél éreztem, hogy már ha három mondatot kértem, hogy egy kicsit gondoljon át újra, már akkor az neki nagyon rosszul esett, és úgy érezte, hogy most megint egy olyan helyzetbe kerül, ahol őt nem fogadják el, <tos> stb. Stb. Stb. Stb. Stb. Volt sokszor olyan helyzet, amikor ezt magyarázom kellett, hogy én most szerkesztőként mondom ezt, nem, nem magánemberként, és egyébként meg nem véletlenül válogattuk be a mesét, de tehát nagyon szeretjük, nagyon jó az ötlet, nagyon jó ö, ö, vannak, de és akkor emiatt volt olyan szöveg, egész, ami egészen jól lehetett dolgozni, amit végül... Ö, irodalmi szempontból is már úgy, úgy adtunk tovább a dolvasó hogy na, akkor ez mind a kettőnk számára jó, és minőség illet is talán sikerült javítani rajta. Volt olyan is, igen, ahol azt éreztem, hogy ha még többet belenyúlok, akkor talán elveszítem ezt a szerzőt, és hogy maradjon így. Egyébként pedig sokszor szemított az, hogy, hogy mi mondjuk mindig, már hogy így a, például az tényleg az ön kisebbségi Egyesületek, hogy mi nem kapunk hangot sehol, és hogy és szegények, úgy gondoltam, hogy most éppen hangot szeretnének kapni, és én meg kaszabalom a soraikat, hogy, hogy egy kicsit mi a félretettem ezt a irodalmár minőséget, és úgy gondoltam, hogy akkor, ha néha akadozik is a nyelv, néha, hogyha nem is tudom, kicsit esetlenebb is hangzik. De még úgy gondolom, hogy egy gyerek számára ö, értelmezhető szavak, meg szófordulatok vannak benne, akkor maradjon így. Hát ahogy én kiveszem, azért téged ez lelkileg menet közben sokkal jobban megviselt, semmit, amit feltételezhetett volna. Mert ugye egyszerre láttad magad, egyszerre láttad a szerzőt, egyszerre láttad a gyereket, aki olvassa, egyszerre feltételezted, hogy ez majd milyen ellenállást fog kiváltani a társadalomból, <gül> és akinek ennyi minden jár egyszerre a fejére, az ugyan sok mindenre odafigyel, de nem hogy pont arra tud koncentrálni, hogy az apácaiban mondták, oda dekoncentrálni, amire egyébként irodalmi szerkesztőként kellene. És aláírom, igen, ez nem volt egyszerű, és nem is, nem is gondolom még utólag, hogy mindenhol talán legjobban ítél. De most már elfogadtam így, amilyen lett a végeredmény, de igen, ez nem volt egyszerű. Mennyire alakult ki személyes viszonyirodalmi szerkesztő és szerző között, anélkül, hogy bárkit is név szerint említenél, vagy ha akarod, akkor név szerint ez rajtad múlik? Éppen mm -hmm. abból adódóan, amit mm -hmm. mm -hmm. De Volt igen néhány olyan kezdőszerző, kettő konkrétan, akikkel már levelezés során is úgy éreztem, hogy nagyon hasonló látják a világot, és hogy egy olyan olyan hangon szólalnak meg egyébként, ami, amit én még nem is hallom, már mint a szövegeikben, ami nagyon hiányzik nekem, ami annyira friss, annyira szó kimondó, annyira új ö, szempontokat hoznak be, konkrétan a két edite a, edit a pengő Edit. két a könybenutató, itt kell a könyvemutatón találkoztam egyébként először is azonnal le is csaptam rájukat, hogy húti vagytok az Editek, hogy veletek akarok még beszélgetni. Két egy egyetemista. Lány egyébként, benne voltak ők is ebben a teleksz interjúban. Náluk éreztem azt, hogy, hogy ez egyrészt, hogy nagyon személyes, és hogy nagyon komolyan veszik ezt a feladatot. Olyan szempontból is, hogy nem csak egy ilyen feladatmegoldásnak tekintik, hogy akkor most a... Bizonyos élethelyzeteket. Ez önmagában azért. előrevetíti nem. azt, és nem mondhatod, hogy a dolg nem foglalkoztatna, legfeljebb azt mondod, hogy lényegtelen dolgok foglalkoztatnak, vagy nem jó végéről fogom meg, de végülis, aki hallgat bennünket, az helyére rakja magában ha másképpen nem megbeszi a könyvet, és aztán egymás mellé helyezi a beszélgetés, és aztán alapvetően mégiscsak a könyv a fontos, hogy azért ez egy olyan irodalmi szerkesztői munka volt, hogy egy olyan ember, mint te, akit én korábban nem ismertem, azért olyan szempontok jelentek meg irodalmi szerkesztősége mellett, amit egyébként, irodalmi szerkesztőként korábban ennyire nagy valószínűséggel, és ez a feltételes mód nem kellett, hogy figyelembe vegyen. Tehát adott esetben fontosabb volt a történet és a példa, mint annak az irodalmi leírása, de az a kérdés, hogy ez tényleg így volt-e, vagy ez csak egy feltételezés a részemről? Mm. Azt mondanám, hogy az amatőrszerzőknél ez, ez abszolút így volt. Ö, ott, ott tényleg inkább a történetre koncentráltam, meg a mondani valóra, nem annyira a megformáltságra. Ö, ahol pedig úgy éreztem, hogy a történet nem annyira vett fel újszerű kérdéseket, problémákat, ott viszont úgy gondoltam, hogy akkor jó, akkor legalább a szöveg legyen. Jó, de ezeket hogy, ugye az ember egyenrangú történetként a függetlenül attól, hogy most őket uh -huh. megcímkéztük. Igen, igen. De azt gondolom, hogy egy antológiánál egyébként is az ember így nagyon váltakozó színvonalú meséket, talán ezzel nyugtattam magam legalábbis közben, hogy nem baj, hogyha az egyiknél szebb a forma, a másiknál erősebb a tartalom, mondjuk. Úgyhogy így nagyon sarkítok. Maga az a kérés, hogy előbb vázlatot küldjön a szerző, az tulajdonképpen mm -hmm. arról szól, hogy az ember rájöjjön, hogy később meg akarja -e ismerkedni a művel, vagy mi. Tehát mit, mire volt jó a vázlat neked? Mhm. Mm Uh, hát őszintén szóval én is nagyon meglepődtem ezen a vázlat és <gül> Aztán végig gondoltam, hogy végül is uh, tényleg uh, jobb, hogyha nem dolgoztatjuk feleslegesen ezt a száz pályázót, hanem már abban is majd látjuk, hogy esetleg hogyan, így, hogyan tud írni, fogalmazni, hogy uh, ilyen a vázlatot összeállítja. Egyébként becsapós volt, mert volt, aki nagyon profi vázlatot küldött, és aztán kiderült, hogy mégsem tud egy étkézlápmondatot leírni igazán. Én, én még nem találkoztam egyébként ilyen pályázattal, tényleg ahol váltat lett volna Jó, magyar nem a te De bevált volt. Nem az én ötletem volt, de végül is nem volt vele gyutolabb probléma Szerintem így egyébként többen jelentkeztek maga a, jelent, a a figyelemfelhívás, az hol mindenhol jelent meg? Tehát neseírókat keresünk, pályázati felhívás. Én most megtaláltam utólag a felkészülés közben, ami nekem mindig nagyon fontos, mert utána verhetem a fejemet a falba lépcsőházefektként, de annak idején én ebben hol találkozhattam volna? Ö, ezt elküldtük irodalmi online irodalmi folyiratoknak és szinte mindenhol lehozták. Mondjuk a litera.hu-n, a freehu a könyves magazin honlapján, azt a Librariuson is megjelent, és uh, lehozták a Labrisnak uh, az ilyen társ uh, szervezeteit, tehát ilyen LMBTQ szervezetek is, de, de én inkább irodalmi folyaratokra emlékszem. Körülbelül 83-at, hát 83, tehát ez a nagyságrend, ami nem került uh -huh. bele. Ami nem került bele. Alapvetően miért nem került bele? Hmm. Egyébként sem szeretnénk volna túl sokat, tehát maximum... ez egy 180-200 oldalas van. könyv, amiben van hihetetlenül szép a grafika, tehát azt nem szabad kihagyni, és az jelentős terjedelmet foglal a... Igen, minden meséhez készült. Egy, egy oldalas meg egy... De azok három. nagyon szépek. Igen. Igen, azok nagyon... <laughs> Ö, szóval azért nem kerültek be, mert egyes terjedelmi okok miatt. Egyébként nagyon sok olyan volt, amit még beletentem volna, ami... Ugye 15 ezer karakter volt. Igen, igen, 15 ezer volt a maximum, igen. Ö, sok volt fölötte? De megfordult már ott, tessék? Sok volt fölötte? Ö, volt egy néhány, igen, még most is, tehát maradt is benne olyan, ami kicsit hosszabb. Például az óriása Margaret az egész hosszú, de... A szerző mondta is, hogy szívesen meghúzod de nem akartam, hogy elvesztenek belőle jó sorok, úgyhogy ez egy kicsit hosszabb marad, de ezzel szemben viszont vannak, amit alig érik el a tízezer karaktert, úgyhogy nem éreztem ezt olyan nagy problémának. Mi az, ami bekerült? Mi, mi az, ami alapvetően megtetszett bennük? Uh -huh. Hát ugye ezt sem úgy alakult, hogy ideálisan elképzeltük, mert szerettük volna, hogyha nem nincsenek nagyon hasonló történetek, tehát például egy-egy kisebbségi csoport ne nagyon szerepeljen többször, mert akkor a többitől vesszük el a helyet, és minél több minden kivel volna foglalkozni, vagy hogy ne legyenek ugyanazok a meseik feldolgozva. Ehhez képest lett kettő olyan mese, Így. ami két hamupipőke két ötm és többször megjelennek egyébként uh, roma karakterek, ez a leggyakoribb talán, ha jól számoltam. Uh, és bár a Labris adta ki, de utólag vettem én is észre, hogy sajnos nincs egy leszbikus párunk se, akit fel tudunk mutatni illusztráción, mert csak külön szerepelnek ők is, szóval nem sikerült minden odafigyelni, de egyébként talán ebből is látjuk, hogy nem annyira... Ez volt fő, Nem csak ez volt a szempont, inkább így mondom, hogy mindenkit reprezentáljunk. Volt a kedvenc mesét független, attól, hogy ezt most nem nevezed meg, vagy megnevezed? Volt, volt több is, igen. Volt. Hát, abszolút nem tudnék egyet kiemelni, inkább hármat, négyet tudnék. De az tényleg hiányérzetet okozott számodra, hogy miközben az ember fejében nincs egy teljes felsorolása, uh -huh. a kisebbségekről, vagy hátrányos helyzetűekről, utólag azt mondod, hogy tényleg ez az, az meghiányzott? Tehát nem elég az, ami benne van? Hát szerettem volna, igen, ha még több dolgok foglalkozunk, tehát mondjuk bevándorlókkal érintő kérdésekkel. Jó, ez kétenek. ugye alapvetően feltételezi, uh -huh. ugye felveti annak a kérdését, hogy te azt feltételezed, illetve nem feltételezed, hanem hogy számodra egyébként nem mint irodalmi szerkesztőnek, hanem mint nagybolduzsárnak, magyar állampolgárnak fontos az, hogy abban az országban, ahol él, milyen a közhangulat, legyen az jó vagy rossz, vagy legyenek olyan hiányérzetei, amivel kapcsolatban azt mondja, hogyha lenne egy ilyen mese, alkalmas lenne valaminek az illusztrálására, amire most egyébként nincs mese és legyen ez bármilyen témakörrel kapcsolatos, olyan, amit megjelenítettek írók, is vannak olyanok, amelyeket nem. Tehát ilyen hiányérzet volt szantos, benned? Igen, igen, volt. Volt, volt ilyen is, de, de egyébként pedig a könynek magának ez volt a küldetése, tehát engem így is keresett uh -huh. idele valabbrissz, hogy hogy ez egy örejen fel lehető legtöbb mindent, a itt végül az És is, ugye ez mint, az azt feltételezi, hogy olvasás közben, vagy a folyamat közben egyszerre lehet érintett benne, most felejtsük el az iskolákat, az óvodákat, maradjunk otthon. Én a magam részéről legalábbis otthon találkoztam a legtöbb mesével, hogy egyszerre hat szülőre és gyerekre más-másképpen. Benne van ez, igen. Több szülőtől is hallottam. Például, például tegnap este is levelettem két felnőttel, akik ezt mondták, hogy, hogy most mennyire szívenütötte őket ez meg az a történet, hogy mennyire jó így mesei formában találkozni ezekkel a kérdésekkel, és mennyire sokat jelent. itt, igen. Nem szeretem azokat a filmkritikákat és azokat a színházkritikákat, amelyek leírják, hogy miről szól a film és miről szól a színdarab, mert a színház és a filmkritika számomra nem erről szól. Annak idején az egyetemen se ezt tanultam, de az egyetemtől független se ez az elvárásom. Ami megjelent írás a Meseország mindenkié, és még egyszer köszönöm, hogy lehetővé tette, hogy legyen egy ilyen könyvem. Mutatom, nem propaganda, csak ez a könyv, hogy... Um, irodalmi kritikával nem nagyon találkoztam. Olyan, könyvvel, olyan kritikával találkoztam alapvetően, amely ennek a leírásában mind azt az uszájt, amit mi az elején a beszélgetésünknek érintettük, de nem veséztük ki, és az se biztos, hogy a továbbiakban ki akarnánk vesézni, érintették. Azt kérdezem tőled, hogy vannak botránykönyvek, uh, és a botránykönyvek azok mind valami olyan okból botránykönyvek, amelyek a szerzővel vagy a könyvben lévő történetekkel kapcsolatosak. Ez a botrány, ez alapvetően ennek az országnak, és ezt magamra vállalom azt, amit mondok, a prüdériájával van összefüggésben, és hogy ezt a prüdériát milyen mértékben lovagolja meg, cowboyként a politika, azt olimpiai sportáként lehetne űzni. Mindaz, amit te feltételeztél, de a moldovai értelemben gondoltam, gondoltam, nem gondoltam, megtörtént, az rád, hogy a hatott az elmúlt napokban hetekben. Hmm, Mert te az látszólag, látszólag azt mondtad, hogy te ennek nagyon örültél, és ezt mondtad, de én, aki néhányszor belekerült ilyen botrányba, nem ilyen könyv kapcsán, hanem más könyv, vagy a tevékenységem kapcsán, azért azt nem lehet mondani, hogy annak csak kellemes vonzata volna, függetlenül attól, hogy persze hazudni is lehet, és az, mint egy letudni azt, hogy az ember ne akarja elmondani a sérelmeit, amelyeket immáron egy könyv kapcsán szenvedett el. Hmm. Uh. Igazságszint azért tudom azt mondani, tényleg, hogy én neki, mert engem személy nagyon kevés támadás ért, ért emiatt, ami politikai oldalról jött, vagy vadidegenektől jött, azokat nem is számolom, de egyébként az se volt tíznél több. Amiket pedig kaptam mondjuk kritikusoktól, vagy folyiratokban olvasott kritikák után. Ezekre pedig igazából fel voltam készülve, tehát tudtam, hogy Tudtam, hogy konkrét kritikusoknak mennyire fog és mennyire nem fog tetszeni. Ettől még nyilván rosszul esett, amikor ezzel szembesültem, hogy na hát, ebben jó beletrafáltam. De egyébként annyi jó dolog történik a könyv kapcsán, meg annyi jó együttműködés született. Olyan sok idegen megkeres azzal, hogy ez nagyon kellett. És hogy a gyerek, hogy örül neki. Pont ezt akartam kérdezni a beszélgetésünk végén. Beleértve, hogy volna még egy kérdésem, arra majd válaszolsz, hogy talán volt olyan autód, amiben a széket úgy lehetett, a vezetői széket beállítani, hogy az ember a végén halott egy kattanást, és akkor tapasztalta, hogy a szék a helyére került E, e, hallottad-e ezt a kattanást már, e, helyére került-e a könyv minden vonatkozásban, vagy ahhoz még idő kell, ahhoz még több visszajelzés kell, hiszen az a, azok a kattanások, amelyeket e, a könyv kapcsán alapvetően hallani lehetett, az nem a könyv helyére kerülésével volt kapcsolatos, hanem a könyv létével. Még nem jött el ez, mert... De még három hete, hogy megjelent az első kiadás, és a legtöbb emberhez mosított el a héten. Tehát csütörtök péntek, múlt hét csütörtök péntek eljutott. Most tartanak ott kb. az emberek, hogy el is olvasták, úgyhogy így mégis várom a második hullámot. Imáron hány példányban? Mérlek. Ugye az első volt 1500, aztán a második az hány példány volt? 15 000. Az nagyon sok. Igen, és hogy állítólag már kell jönni a harmadik kiadásnak, mert a terjesztőknek már nincsen elég példánya. Igen, az, az azt jelenti, hogy megfogja alatt a 20 ezer, az a mai könyvpiacon kiemelkedő sikernek számít. Igen, úgyhogy igyekszem, nem, nem a, rossz, a rossz reakciókra koncentrálni. E... De mivel egy ilyen elevetének, ahogy így mondtad is, ilyen aggódó, meg gyötrődő típus vagyok, meg mindenfélére gondolok, miközben lehet nagy dologra is, ezért még majd nyilván meg fog viselni. Igen, az is felolvasták az emberek, és tényleg érdemi véleményt hallok. Felvetődött bennem, de alapvetően rajtad múlik, kiderül, hogy volna ilyen érdeklődés. Ha neten a nézzük, vagy a hallgatók részéről, netezők részéről volna kérdés, ami egyébként neked szól, akkor akarnál rá most válaszolni, vagy elég volt neked Lát, az, hogy esetesen. a fiala itt izé... Jó. 061-877-0877 vagy az elhangzott beszélgetés okán, vagy attól teljesen függetlenül, ha van önökben olyan kérdés, amit föltennének Nagy Boldizsárnak a Meseország mindenki szerkesztőjének, akkor tegyék meg, egy telefonvonal szabadon van élhetnek vele, most 8 óra 22 perc, 22 másodperc van, ha 8 óra 24-ig befut kérdés, akkor jó, ha nem, akkor végül is másfél perc az unti elegendő ahhoz, hogy az ember érzékelje, hogy van-e önökben, nem azt mondom, hogy érdeklődés, mert az érdeklődésüket nem kérdőjelezem meg, hanem hogy kérdésük van az elhangzottak alapján, vagy attól teljesen függetlenül. 061877, 0877, és akkor nem is zavarom önöket beszéddel, Az olvasóhoz. Köszöntünk, Kéz a kézben, részemről mondjunk Mancsot, hogy teljesítsük részben kérésed és parancsod, mely minket felidézett, mint a mézet. Róbert gida meg én, egy lélek, két legény, egymást nagyon szeretjük, és együtt, és evéget, ketten szeretünk téged. Első fejezet, amelyben bemutatnak bennünket Mici Maczkónak és a méheknek. Mellékesen a könyv is elkezdődik. Íme, medvecki medveúra, mint bukdácsön lefelé a lépcsőn, kopogtatva a feje bubjával. Kip, kop, ja, minden lépcsőfokon egy koppanás. Előtte Robert Gida. Nem jött kérdés, viszont nekem lett még egy kérdésem eszenyerikőt hallgatva a Mici hangoskönyve hangos kapcsán. Vajon lesz-e ilyenből hangos könyv? Végül is az, hogy egy szülő a gyerekkel megy egy autóban és berakja a CD-n ezt vagy podcastként létezik felolvasásban, ez nem egy lehetetlen gondolat. Uh -huh. És azt gondolom, hogy amellett, hogy valaki felolvassa a könyvet, mert szerintem számít ez is tényleg, hogy a szülő hangjá hallja, hogy összebújjanak az ágyban vagy bárhol. Tök jók a hangos könyvek, és szerencsére jelentkeztek többen is már. színészek stúdiók jelentkeztek, hogy szeretnének hangos könyvet. Úgyhogy ez a projekttel is indult, igen. Sőt úgy tudom, már, már dolgoznak rajta. Egy hallgató, vagy egy néző már küldött egy e-mail, de ez csak arra vonatkozik, Igen. hogy jogszabály védje a gyerekeket az LNB-t lobbytól. Ezt itt most nem olvasnám föl. De végül is, aki, aki, telefonált, az bárki telefo aki nem telefonált, az bármivel kapcsolatban kérdezhetett volna. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást, és még csak azt sem mondhatom, hogy sajnálom az apropót. Sok sikert! Köszönöm szépen én is. Viszont halásra! Hallás. Mesélünk. Mici Mackónak mesél valami szépet, mondottak. Nagyboldi zsát hallottak, illetve látták. Milyen mesét szeret? 061-877, 0877. Az SMS írójának szeretném most mondani, hogy a mese átirat annyiban csökkentette számomra a lehetőségek számát, hogyha valaki eredeti mesével állt volna elő, miért ne állhatott volna elő eredeti mesével, miért jó egy mese átirat? Én arról nem beszéltem, hogy a mesék egy része, az egyfajtában hagyományozódik, és olyan, mint trója. a leásunk, akkor 25 mesét találunk benne. 061877, 0877, az elhangzottak az, alapján vagy attól Néhányos teljesen függetlenül. Kérdezi Robert Gida. Ezt úgy kell érteni, hogy ez a név állott az ajtaja fölött, aranybetűkkel, és ő ott lakott. Mici Maczko azt hiszem nem tudta ezt eddig, mondja Robert Gida. Most már tudom, feleli egy dörmögő hang. Akkor talán folytatom, nyegyzem meg kis, és értődöttem. Egy napon, mikor kint sétált az erdőben, egy tisztásra ért, és a tisztás közepén állt egy jókora tögy. És a tölgy koronájából hangos döngicsélés és zümmögés ütötte meg a fülét. Mici Mackó letelepedett a falá. alá. Mancsai közé fogta a fejét, és gondolkozni kezdett. Így kezdte. Ez a döngicsélés jelent valamit. Olyan nincs, hogy csak döngicsélés van, meg zümmögés, és az nem jelent semmit. A döngicsélés van... Meg zümmögés, akkor ez azt jelenti... Akarják, hogy valami egészen más mesét olvassak fel önöknek Ceglédi Zoltán kapcsán, vagy inkább mentesítse önöket ettől? Az egyetlen elképzelhető ok, ami valaki döngicsélésre, illetve zümmögésre indíthat, abban a tényben leli magyarázatát, hogy az illető egy méhecske. Azután még hosszasan gondolkozott, és így fejezte be. Ami pedig azt illeti, ha valaki már mi, ezt a minőségét arra szokta felhasználni, hogy mézet készítsen. Ezek után felállt és így szólt, a méz készítésnek pedig egyetlen értelmes okát iszít. Vagy elvesztettem az összes nézőt és hallgatót, vagy ez így nem óhajtottak megnyilvánulni, mint hogy kérdésre akartak föltenni. 8 óra 29 perc van, önökön múlik, hogy merre megyünk tovább. Én felajánlottam egy cikket, amely Szeglédi Zoltánról szól, és amely. És itt befejeztem. 061877-0877. Jó reggelt! Jó, jó reggelt, Orvát, Péter, az egész engem érdekelte a TibisZoltán cikk, de másrészt azt még megemlíteni a magyar Pétert hogy én is megnéztem tegnap ezt a tegnap délután feltett HB dél óra feltett 16 perces részletet, ami 2019 április 5-én készült, és úgy tűnt, hogy a filmhez csinálta olajúlit, vagy készítette, és nagyon megvölklett azóta is, hogy Téged lebeszéltek Magyar Pétertől, és fölökölt a háborodba, és Magyar Péterem fölökölt a háborodva, Én hogy is nem vállalt el. Küld, küldtem is neki egy nagyon barátságtalan eset, mert és beleértve, hogy maga a film az engem teljesen elvett. Tehát a maradék kedvemet elvette Magyari Pétertől és a visszaepipóba című filmről. Mindent. Ajja, Tehát az az, az a hihetetlen érdekes, mert tényleg valaki azt mondta nekem, hogy Magyar Péternek elívülhetetlen érdemei vannak, hogy a sipos történetet megmutatta. És azt kell, hogy mondjam, hogy Magyar Péternek egy igészen elévülhetetlen érdemei vannak, és közben ő maga megsemmesült az én szememben ennek a felemelése kapcsán. Van ilyen? Tehát van olyan, hogy valaki felmutat valamit, azzal hihetetlen dolgot tesz, és a saját személyét közben mégis, vagy nem mégis, közben úgy eliminálja, úgy szünteti meg, hogy Megszűnik számomra emberként szakembernek érdekesnek lenni, miközben mindez nem vezet oda, hogy amit tett, azt ne tartsam nagyra. Igen, nekem ez a döbbenet, hogy 2014-ben júliusban beszéltünk is erről, János a műsorot bárt, akkor szó volt erről egy órán másorán keresztül, amikor ez az első kikkel, tehát ami föl, föl ezt a dolgot, és nem értem, hogy hogy jutott el idáig most, vagy hogy ilyen. Tehát, nem neked, könnyen lehetséges, az lehetséges az hogy egyáltalán nem jutott el idáig, könnyen lehetséges, hogy hát, eleve ez, ez volt ő, és ezzel együtt tudott nagyot alkotni. Ne felejtsük el, hogy akkor a sipos történetek még nem voltak nagy számban jelen, nem volt ilyen feldolgozás. Mindaz, ami menet közben történt, ezt a történetet mint oszlop, hogy akkor ott föl lett állítva, nem rongálja. Mindaz, amit magáról és a körülményekről mond, azok szörnyűek és borzasztóak beleértve, hogy elmeséli, hogy hogyan készült fel egy telefonbeszélgetésre és eljátszott, és valójában azzal kell szembedézni, hogy Sipospál őre is olyan hihetetlen hatást gyakorolt. Tehát az, hogy egy tényfeltáró újságíró miközben a magak egyetlenségével arra hívja fel a figyelmet, hogy ő úgy találkozik a másikkal, hogy az nem változtathat azon a tényen, hogy másnap nyom egy entert és meg fog jelenni a cikk, de hogy elszívnak mind a ketten egy egy doboz cigarettát három óra alatt, az mind azt mutatja, hogy Magyar Péter olyan mértékben figyelt magára a másikra, és olyan mértékben került ennek a történetnek egy nem lényegtelen, de mégisem a leglényegesebb dolgának a hatása alá, hogy hát elszomorodtam, és nagyon aggódom, hogy Hardi Júliával nem akarok összeveszni, de ha összeveszek, akkor legalább nem műsorban fogok vele összeveszni. Igen, nagyon sajnálom, hogy, nem, nem, nem, de hogy, hogy, hogy hogy ez így történt, szóval, na mindegy, jó. Akkor Ceglidi hogy hogyha tudod, akkor mondd már, a Ez a civila pályának egy kommentárja. Rényi Pál Dániel írta meg a 444.hu-n, akit személy szerint én egyébként egyáltalán nem kedvelek, csak hogy visszatérjünk Magyar Péterhez, ugyanakkor a az újságírói munkásság előtt az ember nem egyszer fejet hajt, megvan ez a kettősség. A politikai jellemzőt Szeglédi Zoltán csatlakozott Donát Anna Momentumos LP képviselő stábjához, ez derül ki nemrég a politikus holnapjához, itt nagyon jó, mert csak elírások vannak. Azt szerepel benne, hogy Donát Anna Momentumos LP képviselő stájához, tehát hiányzik egy B betű, ez derül ki nemrég a politikus holnapjáról, tehát nem holnapjáról, hanem holnapjáról, ahol a publicis, én nem is értem, hogy ezeket egyébként az interneten még nem lehet javítani, ahol a publicistökönt és humoristaként is ismert helyi tüntetik fel, már ezt számomra, tehát ez is pontos leírás. Publicista és humorista. Most akkor dönts el, hogy melyik. Tehát ez számomra összeférhetetlen, de Magyarországon ilyen nincs. A helyi asszisztenseknek az akkreditált parlamenti asszisztensekkel ellentétben nincs jogi státuszuk, így nem az EP-vel, hanem egy-egy képviselő személyesen állnak, képviselő, hanem egy-egy képviselő személyesen állnak, ezt magyarul elfelejtették megírni. Tehát miközben, csak már ugye átfutottam, hogy miről van szó, de a mondat, mely így szól, a helyi asszisztenseknek az akreditált parlamenti asszisztensekkel ellentétben nincs jogi státuszuk, így nem az EP-vel, hanem egy-egy képviselő személyesen állnak szerződésben, ez olyan, mint egy Google fordító. És ez már a harmadik ilyen mondat. Személyes tanácsadóknak lehet őket titulálni, szedben sokat foglalkoztatott véleményvezére a kormánytól független térben, aki többnyire ellenzéként szólaltatta meg a kormányvész ellenzék politikájáról, a Duma Színház humoristájaként önálló esteket is szervez rendszeresen publikál a jelenhetil és a szeged.hu önkormányzati oldalon több tízezeres Facebook követő táborral bír, TV műsorok, elsősorban az ATV rendszeres vendégé. Ceglidi megkeresésünkre azt írta, hogy egy éves határozott idejű szerződésről van szó, ez kommunikációs jelent, az Európai Parlamentben végzett képviselői munka magyarországi bemutatására, illetve szövegírást, kampányötletek kigondolását, stratégiai tanácsadást, politikai napi rendelemzést, azaz klasszikus tanácsadói feladatokat. Ceglédik két éve így később egy velekészült portrémműsorban arról beszélt nem dolga politikusok munkáját elvégezni neki kampányon, és nem véletlen nem dolgozi pártoknak és politikusoknak, mert így nem sorolhatja őt senki sajátjai közé. Köszönet, Lényi Pál, Dánielnek az írásért. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Fiala úr, én azt szeretném... Haló! Haló! Jó reggelt kívánok! Fiala úr kérem, én azt szeretném Öntől megkérde. Na jó, én azt viszont szeretném Szeglédi Zoltán pont olyan, mint Magyari Péter. Fel tud mutatni. Tehát, hogy mondjam? Ugye a kérdés a következő, mi a fontosabb? A mondandó, vagy hogy egy hiteles ember mondja? Vagy a kettő együtt? Én elszoktam Magyarországon attól, hogy jelentős mondatot általam hitelesnek mondat szerzőtől halljak. Miközben a vágyam megvan rá. Miközben a vágyam nekem is az, hogy ezek közé soroljanak dacára az összes önkormányzati szerződésemnek, hiszen ezt fel lehet mutatni. Szeglédi Zoltán is megtehette volna. Etéren nincsenek titkaim. Jöregöt! Jó reggelt kívánok! Arra kérem, asszonyom, hogy ne a visszhanggal beszélgessen, hanem velem. Tehát, hogyha megint háromszor kezdi el a mondandóját, ismét meg fog szakadni a telefon. Hát, de hogy, hogy beszéljek akkor? Úgyhogy hogy egyfolytában, tehát nem egyfolytában. Jó, csak azt szeretném megkérdezni öntől, hogy ez a szeglédi úr, meg ez a magyar úr, ezek LMBTQ-s patákok? Jó reggelt! Jó reggelt! Mivel a cikkben megjelent, azt nem olvastad, hogy ezt a habi 865.000 parintos javadalmazás kicsit túlzásnak is eltúlzottnak tartani. Nem akartam egyégekkal foglalkozni. Jó reggelt. reggelt! Jó reggelt! Jó itt tartva ma a magyar közélet, hogy az a legfontosabb, mármint a véleményezők, hogy LNBTQ-e az ember. Véleményezhetetlen. Ő meghalt egy olyan kérdést, ami nem létezik. válaszolt egy olyan kérdésre, ami nincs. Hát uh, szerint pedig véletlen rossz gombot nyomtam meg, csak később jót. Szeglédi Zoltánnak az lett volna dolga, hogy ezt elmondja. Elmondja, elfogadják, utána semmi probléma. Így nem létező ember. atv azon kívül. Györögöt! reggett fiatalul László vagyok. Én nem tudom, érdemes még rácsodálkozni arra, hogy, hogy ez a politika, vagy, vagy hogy ezt teszi a politika? Minden nap, hát ön minden nap rácsodálkozik a saját környezetére. Hát én, én nem tudom, van, -e, van -e ennek értelme. Hát ez a politika. Ez ez nem a politika. A hát nem, hügetlenség. Hát dehogy is, Hetet havat összebeszél. Undorító egy pasas maga! Én se szeretem önt. 1 0877 Jó reggelt! Jó, reggelt. Jó reggelt, szegény Krisztá! Ha legközelebb a barátnőm nevét a szájára veszi, akkor kussal fogok elköszönni, és nem azzal, hogy elbontam a vonalat. Van egy határ. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Fiala úr, három dolgot szeretnék mondani, ha meghallgatna. Véleményem szerint a mese, az maradjon mese. Ne rondítsunk bele! A másik dolog pedig... A személyes érintettség okán születtek meg, született meg ez a könyv. Ezzel nincs semmi gond, de akkor személyesen, önmagáról külön, jelentessen meg egy könyvet Elnézést, az ne, azra ragodjön, közre, eddig, eddig csak két dolgot mondott, amely egy tízeskálán hármasra kapcsolódik ahhoz, ami elhangzott, és hetesre szól önről. Ha fordítva lenne, meghallgatnám a harmadik szempontját, de így elnézést nem. Az elnézést csak úgy formula volt. Tudják, ez a műsor, ez nem olyan, mint egy ilyen foglalkoztatási foglalkozás pedagógusoknak. Vagy ha igen, akkor annak minden vonatkozásban én vagyok a gazdája, még csinálom. Jó reggelt! Jó reggelt! Éva vagyok. Olyan kár, hogy visszatért a türelmetlenségeitől. Semmi türelmetlenségem, a hülyeségeket. De, de... olyan jó volt. Hülyeségeket nem hallgatok. Hülyéket sem, nem erre gondoltam. És nem vagyok rossz kedvű. meg könnyűleg, ez nem egy jó kedvű vagy rossz kedvű műsor, ez egy... Mindaz, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes. Én például ezt a műsort hallgatnám, akkor valószínűleg kimennék az elkére, mert már süt a nap, és ha bár hideg van, valahogy a napsütés kompenzálna azt az iszonyatot, ami ebből a mai műsorból árad. Már azt követően, hogy befejeződött a nagy Boldizsára való beszélgetés. Itt olyan büdös van, hogy arra szavak nincsenek. Tudják, én a jó levegőt, az erkén tapasztalható levegővel azonosítom, és nem a WC spray-vel. vannak hátra a tévémisorból, a rádió addig tart, amíg önök fenntartják, ha telefonálnak, sokáig tart, ha nem telefonálnak, hamar véget ér. 061 0877 Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, ha nem kapcsolat. A hölgynek egy ideig volt egy, nemcsak a beszédek kapcsán egy sármi, aztán később ez elromlott, és vannak olyan napok, amikor az emberből a jó indulat is hiányzik a tekintetben, hogy mit előlegez meg neki. Amíg nem voltak olyan telefonok, ami alapján ezt el lehetett vitatni, bármikor szívesen hallgattam, ez megtört. Egyszer is mindenkor csak magyarázatot szerettem volna adni. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Figyelek! Ezen a telefonszámon a Fiala úrnak a műsorát... Benne keresném. van, benne van. De könnyörgöm, vagy halkítsa le a rádi és készülékét, vagy szakadjon el tőle rugalmasan. Oké. Okay. De hogy le a és készülékét, vagy szakad... Figyelek. Uh, az a gondom nekem, hogy ön mindenkit lekapcsolt. Senkit nem hallgat meg. Ez miért van? Jó reggelt. Jó reggelt kívánok. Tudja fia úr, aki szarba turkál, ott szarfag van. Köszönöm. Elnézést, a patológus attól, mert hullákat operál, attól még nem szarban van, tudja? Önnek halványilag nila Gőze, nincs, hogy miről beszél. Nem hinném, hogy legközelebb végig kéne hallgattam. Bár a jó indulattal mindig lehet élni a tekintetben, végelet közben, hogy tehát egész egyszerűen vannak olyan hallgatók és nézők, akiknél olyan, olyan pregnáns tartalom jelenik meg egyszer, amit az ember nem tud a véletlennek tulajdonítani, onnantól kezdve a bizalom irántok egyszer és mindenkorra megszűnik. A második alkalommal és a hangazonosítón viszonylag jól működik, ez már grániszilárdságúvá kezd válni. De például Nagy Attila nem tartozik ezek közé. Függetlenül, hogy Nagy Attilának a politikai beállítottsága nem lesz ettől hozzám közelebb álló. Csak hogy értsék, hogy ez nem szimpátia vagy antipátia. Egyetlen dolog számít. Hozzá tesz-e a műsoromhoz, vagy elvesz belőle. Ahhoz, hogy elvegyen belőle, jelenleg nem rendelkezem annyi energiával, hogy ezt bármikor pótoljam. Tehát, akkor itt nincs helye. Csak hogy értsék a telefonkezelésemet mindazok, akik az elmúlt 20 évben nem voltak itt, mert akik itt voltak az elmúlt 20 évben, azok tudják. És van egy kör, amely ki nem állhatja a telefonkezelésemet, de minden reggel engem hallgat, így aztán az antipátiájuk egy tízes skálán egyesre se érdekel, de ha elhagynának se nagyon zavarna. De mégis állandóan engem néznek és hallgatnak, mert valamilyen módon mégis mérvadó vagyok a számukra. Megtanul egy bizonyos idő után az ember lényegtelent elválasztani a lényegestől. Nem könnyű. Nem is tudom, hogy a pomelót meghámozni, vagy ezt a kettőt elválasztani egymástól, melyik a nehezebb. 8 óra 47 perc van. Ennyi? Vidám műsor volt. Vidám és jövő bemutató. Jó ja, Istenem, Istenem! Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Kicsit uh, kimennék ebből a mostani diskurzusból. Netflixen van mostanában az David Lettermannek egy uh, ki lesz a következő vendégem, ősója. Én nem tudtam róla, hogy kirúgták végül, hát uh -huh. nem követtem az életpályáját. De én meg azt nem tudtam, hogy van egy ilyen sorozata, igen. Ö, ajánlom, mert valami elszületlen jó. Ö, nincs Csili nincs zenekar, ö, egy fekete... Én nagyon adattal. bírtam a David Letterman-t, is bírni fogja. Egy, ez kurva jók a vendégei. Ö, Howard Sternel kezd, kezdve Obama, ö, el, ö, Ellen Jenekes. Hú, volt hogy rosszul mondtam. Egy, Annyiba. Egy Mindegy. És ö, ö, pont a, egy ö, másik ö, hölgyel beszélt, aki a, aki, akinek a nevét nem tudtam most kimondani, aki a, a, a nyugati parton csinál hasonló sót, mint amit ő a keleti parton, és akkor volt egy olyan a része a beszélgetésnek, még egymással néztek, és akkor én megkedveltem magát, és akkor a hölgy is viszont, hogy én is. Ült. És akkor eszembe jutott, nagyon régen volt magának egy műsora, betőfél, és valamikor 11-15-kor kezdődött, így. és csak Csetamással Cse Cse beszélt, valamikor 30 perc után azt mondta a Cseh hogy János, én magát megszerettem, vagy megkedveltem. Azt, igen, hát ez mondjuk az tényleg egy egészen hihetetlen műsor volt, nem, mint, hogyha ezt nem szeretném, de ha valamire vágynék televízióban, vagy rádióban, az pontosan egy olyan műsor lenne, mint amiről ön beszél, amely ma Magyarországon megvalósíthatatlan. Igen, ezt akartam mondani, így kommentként, hogy és volt az a beszélgetés a Kulzsuzsával a podcastjén, és akkor említette, hogy e, nyilván, hogy a, abba, van, abba a boxba van belekényszerítve, hogy a magyar közélettel foglalkozzon. Nyilván ebből, él, ebből ezt kell csinálnia. E, csak nyilván ez szar. Tehát az ember, amikor én megteltem, mert én a másik oldalon vagyok, hogy próbálom ezeket napokig függetleníteni, és ezért mondjuk külföldi adásokat vagy kontenteket hallgatok, meg, meg rájövök arra, hogy ezek emberek. Tehát tök érdekes, hogy ismerjük mondjuk a Lettermennek, meg a, a Howardstörnek és a, a politikai orientációját, de hogy Egyáltalán nem úgy beszéltem. Igen, de egy egyetlen raktor. dolgot nem tud megtenni azt, hogy azt az atmoszférát, amiben él. Tehát ugye a barátnőm azért kárhoztat engem a munkám miatt, mert hogy ugye állandóan nem lehet dolgozni, de magával a munkával az ember egy atmoszférát tud létesíteni, még akkor is egyébként, hogyha az a mai műsor olyan, amilyen. Na most akkor, amikor ön ezeket a műsorokat nézi, akkor a hatások alá kerül, de attól az az atmoszféra, az a közvetlen atmoszféra, amiben él, attól nem lesz más, és én, én, nekem, én nekem ettől van a heróton. Tehát ugye én élek egy ötszögben, vagy hatszögben, amiben még korábban soha se éltem, a Hitrádió, az ATV, az ATV.hu, a Spiritrádió, a Hetek, és azzal kell szembenéznem, mert azzal vagyok megverve, hogy mindenre figyelek, nem tudok mindenre odafigyelni, de mindenre figyelek, és azt nézem, hogy az az üzenet, amit én egy is bizonyos egy konkrét dologgal kapcsolatban leadok, az annak függvényében, hogy annak a konglomerátumnak mely része foglalkozik ezzel akár aznap, gyakorlatilag, ha nem is eliminálja, szinte nullára csökkenti annak a jelentőségét, ha ebben a komplexitásban nézem azt, amit csinálok, és korábban meg lehetett kérdezni a Magyar Rádióban, hogy van-e műsor műsorpolitika, de itt most nem lehet, vagy nem célirányos ilyen kérdéseket föltenni, és az ember elmegy olyan jelenségek mellett, amelyek egyébként foglalkoztatják és ez csak a szakmai létezéssel kapcsolatos, és nem azzal, ami egyébként az egész országra hát Köszönöm ezt a mondatot, illetve én ezt meg is akartam kérdezni, mert hogy a, a most nem fogok, de... E, igen, ez egy, egy nagy kérdés, hogy uh, a jelenlegi uh, ATV Spirit stb. hetek fenntartója. Én, én ezt most bírom, ami van, ahogy tény után Nisában lehet Puzsért uh, egy hígyüvekezet áldal föltartott uh, médiában hallani reggelönt. Uh, uh, nem tudom, hogy mi van az ön szerződésében, nem tudom mennyi lehet le kritikus uh, uh, Németh Sándor egy felé. Nem provokálom egyáltalán, csak nincs, provok nincs provokáció, amit az előbb mondtam, abban benne van a válasz. Igen, igen, ezt mondom, tehát értettem. És ha elolvassa a heteket, akkor a hetekben van egy hosszú írás a Meseország mindenkiéről, és ha visszaemlékszik rá a szerhentini jelentés kapcsán, én készítettem egy páros interjút, ha nem is konkrétan egyszerre voltak jelen, német Sándorral és a fiával arról, hogy hogyan viszonyul hozzá az ATV, és hogyan viszonyul hozzá a hetek, és a maguk módján feloldották azt a problémát, amit nekem azóta se sikerült de egyebek közt attól felnőtt az ember, hogy ezeket megoldja, az egy másik kérdés, hogy, hogy, hogy a megoldatlanságok, ha felhalmozódnak, azokkal mit kezd? Hát felnőtt ember meg kell, hogy oldja. Minden megoldás, ha meg tudja oldani, az is megoldás, ha nem tudja megoldani, az is megoldás. By the way, egy ilyen pont a beszélgetésünk előtt négy perccel töltöttem le ebook formátumban a könyvet, úgyhogy én most nem olvasom, régen olvastam, mesét kíváncsi vagyok, hogy nekem, nekem mit szól, ha bár nagy gyereknek gondolom magam. Köszönöm, szép napot! Viszont kívánom! 061-877-0877 Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, Nagy Attila vagyok, Újpestről, és annyit szeretnék hozzátenni itt a mesekönyv kapcsán, hogy mint oly sok minden, ez is nyugat európából gyűrűzik be hozzánk, hiszen ott körülbelül 10, 15 éve indult meg ez a folyamat, amelyben egy erőszakos kisebbség próbálja a saját véleményét, illetve a... a azt a helyzetet, amit egyértelműen abnormálisnak tekinthetünk, hiszen utód nem születhet azokból a kapcsolatokból, amelyek az LMBTQ szervezetek alá tartoznak. Ezzel az erőszakos kisebbség próbálja most megkezdeni Magyarországon is ezt az utat, és láthatja, hogy mindazokat a hölgyeket, Dúró Dórát, illetve Sétlő Esztert, a Citizengo elnökét is náci kurvának nevezték, fenyegették meg életveszélyesen, mert kiállnak a hagyományos családmodell mellett. Úgyhogy sok konzervatív től, embernek ez a az János. Azt kérdezem öntől, hogy mit nevez ön propagandának? Hát ezt a hát például a, mi én, én úgy tekintem, hogy a banki egy hamisítást a törvény bünteti, én úgy gondolom, hogy akkor a népmese hamisítást is ezt Tehát uh, egy népmese létezse. hamisítás, mint olyan nem létezik. Tehát azt értsem meg, hogy önnek Igen. van egy olyan elköteleződése, nem, amit én... nem nekem e sokaknak. De most igen. én önnel beszélgetek igen, elnézést, igen, igen. hogy ön igen. velem de nem, nem, nem tudjuk leszűkíteni, mert hogy ez a szűkítés van. Azt értse hm. meg, hogy az ön elköteleződése, vagy elkötelezettsége, vagy gondolatvilága kicsit olyan, mint hogyha én egyébként azt mondanám önnek, hogy legyen szíves, vegye le a sálat a szeméről, mert az egyébként a nyakára való. Ön pedig azt mondja nekem, hogy engem, nekem is nagyon furcsa volt, hogy milyen sötét van. Azt értse meg, hogy én még igen. nem hallottam önt soha a büdös életben úgy megnyilvánulni, ami valamiről anélkül szólt volna, hogy ön egyébként abban a világhoz való meggyőződéséről valamilyen módon ne vallott volna, és nem mondta volna azt, hogy fiala úr, milyen szépen süt a nap. Akkor is valami olyan ideológiai tartalmat párosított azonnal, amiről én nekem elképzelésem sem volt, hogy hogyan kerülhetnek ezek egymás mellé. Fogalmam nincs, hogy az ön élete hogy alakult úgy, hogy legalábbis ebben a műsorban soha se tudott még értéksemleges dolgok kapcsán megnyilvánulni, egyszerűen csak abból adódóan, hogy tapasztalta. Ha pedig megnyilvánult, akkor valami mellett szólt nagyon, vagy valami ellenszólt nagyon. Ha valami mellett szólt, akkor azt nagyon szerette, ha valamit meg akar szüntetni, akkor azt pedig kicsit olyan volt, mint a zsándárkot égetnék meg a már Igen, pont, pont, pont azért veszélyes, mert nem tehát, próbálják úgy föltüntetni, hogy ezek nem ideológiai, vagy nem társadalom átalakító kérdéseknek a kezdeményezései. Ezek a, a mese, például ez a, a mesekönyv, amelyik í, ilyen formában írja át a, a népmeséket. Tehát próbálják úgy föltüntetni, mint ez egy ilyen kis színes lenne, más megvilágításba helyezi a gyerekeknek, ugye a, a család fogalmát, tehát ezért érezdőpont nagyon veszélyes, érzem nagyon veszélyesnek, és nem követendőnek, mert tudjuk, hogy Nyugat-Európa ilyen szempontból már hová jutott, azt már elmondtam, hogy ott valóban szinte minden olyan szervezet, amely megkérdőjelezi a hasonló ö, tartalmakat, és kiáll a hagyományos családmodell mellett, ott már valóban mindenki náci és fasiszta. Tehát ezt szeretném, ha ez a világ nem következne be. tulajdonképpen, ez a műsor, ez lehetne Meseország mindenkiért, lehetne ez a címe. Eszembe nem jutott, hogy ez legyen a címe. Azt se tudom, hogy a Kejfej Jancsi honnan jutott az eszembe. Én magamat nem szoktam Jancsizni, sőt kifejezetten utálom. A Kejfej nyilvánvalóan nem a bábura utalt, hanem hogy föl kell ébredni. De lehetne Meseország mindenkiért. Néztem Orbán Viktort, amint beoltják, én azt szívesen kielemezném önöknek ugyanúgy, mint a Visszaepipóba című filmet. Nem lenne olyan hosszú, negyed órát megérne. Ha valhozzá kedvük, valamelyik reggel megcsinálhatjuk. Kevés dolog van tartalom nélkül. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Jó a következő. Az én véleményem ezzel kapcsolatosan. Szerintem amúgy semmi baj az ilyenfajtirodalommal. Ennek rendkívül nagy hagyománya van Viontól kezdve, de sokkal régebbről is. Tehát ez, ezzel nincs baj. Szerintem a csatornával van a baj. Hogy vajon lehet-e ebben a csatornával... Lehet-e ilyen módon... Ezzel foglalkozni, mert hiszen mindenki ezzel eljut ez a fajta jól, akit az vagy akit érdekel, vagy aki ezzel foglalkozni szeretne. De talán nem kellene ezt, ugye ebben a mai világban ez sokkal gyorsabban terjed, és egészen más módon. Tehát nem ezt ilyen, ilyen csatornán keresztül, mint egy gyerekmese terjeszteni. Ez nem csak ez a véleményem Jó, megyek, De ez, ez, ez, ez, volt ez volt a cél? Na de hát a kérdés akkor, hogy a cél az vajon. Ugye, de meghallotta a választ, tehát ne legyen elszemérmes, megmondták, hogy mi a cél. Hát, és az én kérdésemre különböző módon bonyolult, és kevésbé bonyolultat feltett kérdésemre, és megszületett a válasz. Az, hogy azzal ön egyetért, vagy nem, egy, nem ért egyet, az már őre van bizony. Jó, hát én meg elmondtam magam véleményét, ebben teljesen igazam. Igen, csak hát, hát ön nem ezzel kezdett. Tehát azért elkanyarodtunk is És sok olyan kérdés hangzott el, amire olyan válasz született, amit máshol nem lehetett megtudni, mert nem volt ilyen kérdés. Lehetett volna ezeken ugrálni. ma nem voltam ugrálós kedvemben. Valami nem attól válik manifesté, hogyha az ember 25-ször megkérdezi, és aztán azt kérdezi, hogyha így van, akkor egyébként ez még nem gondolták át hamarabb. Végül is liberális ítélőszéknek lenni, az nem ugyanaz, mint kivégző osztagnak. De volna arra igény bennem, hogy liberális kivégző osztag legyek. Mármint virtuális értelemben. Sok művérrel. virágozzék, minden virág jobban hangzik, mint ahogy megvalósíthatunk. 061 0877 figyelek. Figyelek. János, ez a műsor ez megtette a célját, ma egy gratulálok! Szerintem ezekkel az emberekkel, akiket nagyon szeretek, mint magyar állampolgárok, nem érdemes vitatkozni. Ahol az a euh, kezdő gondolat, hogy eltépünk egy könyvet, holott ott megtehetnénk azt, hogy a könyvesboltba ránézünk, elmosolyodunk és szemünk egy másik könyve. Itt nincsen vitának sajnos helye, mert kivel. Szeressük Magyarországot, ez a műsor, ez megtette, hogy beszéltünk most erről a témáról, és ezzel százszerzelékosan hozta a célját, én gratulálok még egyszer önnek. Én ezt értem, de valahogy mégis közben együtt kell élnie önnek azokkal, akik eltépik és ledarálják. Persze, de hát ez, ez a demokrácia, hogy én, amíg engem ők nem bántanak, én addig megmosolgom őket. Igen, csak az a, hely, elmondom, az, az azért, az a helyzet, nem? hogy azzal, hogy ledarálják, azzal megbántják önt. Ez igaz, ez pontosan hát igaz. Hát akkor meg nem igaz, én... amit mond. Tehát de attól, nem. mert nem önt darálják le, attól ledarálnak egy olyan dolgot, ami lehet, hogy önnek nem fontos, de mégis tiltakozik maga ellen a ledarálás ellen. Így tehát ez akkor is közvetlenül érinti, hogyha egyébként nem ön mellett zajlik. Ez nem a demokrácia, ez a hétköznap. Igen, a magyar, mai magyar demokratikus hétköznap. Tartok tőle, hogy kicsit ilyen a tegnapi, és nagyon nem szeretném, hogyha a holnap is Nem miközben minden arról szól, hogy holnap is ez lesz maximálisan se ennyit ja, Csak ura. engem ez kurvára zavar. Amikor én leültem 2000-ben ezt az egész műsort csinálni, én tényleg azt hittem, hogy megforgatom az egész világot. Én tényleg De, annyit jel, hogy változtam, hogyha maga. a világ annyit változott volna, mint amennyit én változtam, akkor, akkor, akkor minden más lenne. Hát nem, nem biztos, hogy a szó jó értelmében, csak az, hogy azért nem tudtam jól befejezni, mert tényleg láttam egy idézetet, amely nem tudom, hogy... Tényleg annak tulajdonítható-e, akinek tulajdonították, de ezt önnel megosztom, csak a, a változásról. Ez a mondat így hangzott: hogyha megtalálom, de könnyen lehetséges, hogy jó helyen, nem jó helyen keresem. Egy Marcel Proustnak tulajdonított. Igen, itt van. Semmi sem változott, csak én. És ezáltal minden megváltozott. És ez így is van. És ez így is van. Te ezt a könyvet, akinek nem tetszik, ne vegye meg, ne nézze rá. Akinek tetszik, vegye meg. Én örülök neki, hogy ezer példányban fogják most kinyomni, azzal együtt, hogy nem biztos, hogy el fogom olvasni, mert 16 és 17 ezer De ez nem érinti az az azt, nem. hogy semmi sem változott, csak én. Tehát a, a maga a műsor hosszú távon lehet, hogy eléri azt a célját, hogy kicsit változnak az emberek, de az ember azt szeretné, hogy nagyon, miközben az én változásom is évtizedek alatt áll. De köszönöm szépen. Nem úgy. minden reggel változnak az emberek. Hát, a műsor hatására. Igen, azt nem gondolnám. Változni az nem egy olyan könnyű dolog. Más arcukat mutatják, de ez két különböző dolog. Nagyon szerettem volna megtanulni az életem folyamán, hogy hogyan tudja az ember ezekből a folyamatokból kivonni magát. Mint egy hermetikusan kizárni magát ebből a közegből, és miközben belefúrni magamat viszonylag jól sikerült, az elszakadási kísérleteimmel vannak problémák, ami elsősorban azért gond, mert hogy van egy olyan zakatolás, amikor az ember ezzel foglalkozik, aminek már nincs értelme, mint valami őrült malom, csak izé őről, őről, miközben benne lévő dolgok nem változnak, vagy nincs benne semmi. De ez már az én egyéni szociális problémám, ahogy szokták mondani. 06, 877 0877 ezt egyebek közt azért is mondtam, mert feltettem magamnak a kérdést, hogy mond fialatti tulajdonképpen mit is szeretnél. Jó reggelt. Jó reggelt fiú. nem tudom, hogy is, hova csodnak hozok be. Mindegy, jó köszönni. helyen van! Jó. Nagyon szerintem megköszönni, én az e-mailt egy hét ezelőtt, hogy így foglalkozott ez az egész körrel. Nagyon jó esett, és, és ha uh, kicsi lépésekben is, de az az emberhez is eljutott, akiknek el kell, nem el más, más szempontból ez a dolog, hogy van más is a világon, nem csak az a dolog, amit ők gondolnak. És én nem értem a homoszexuálisnak hozzáállását, ha, ha tudnák a biológiát, a biológiában is minden egyes állat, minden állatok között is, az állatok között is a 3-4% benne van, minden állatban. És ha túlszaporodás van, akkor pedig elkezdőn a mértéke, mindegy. Tehát ez, ez, ez nem, nem emberen jellemző homoszexualitás, ez a természetben létező dolog, lehet, hogy a szaporodás fenntartására van, lehet, hogy sérülések miatt vannak, hogy akkor ne vajon tovább, nem tudható. De ezt ember, emberi úgy gondol, hogy emberi, nem is lényeges, ez, ez, ez be is a bocsánat. Tehát nem köszönöm a műsrát. Másik dolog, ne halagudjon magam szempontjából boldoztól hiszlalatni a dolgot, magamat. Úgyutának éreztem, meg kell tanom beszélni normálisan a telefonba, és elnézést, ez, ez a dolog. És a harmadik, hogy önre hogyan hatott a könyv. Mert azt mondta, hogy elolvasta, hogy van-e ön, ön szempontja, ön, önnek, és valami olyan dolog, ami hat, hatott őrre ez a Megmondom e, e, Szívesen, e, magában a beszélgetésben is elmondhattam volna, de túl udvariaskodtam. E, nekem ez a könyv alapvetően azért nem tetszett, mert e, a 17 meséből talán ha három vagy négy volt olyan, ami nekem tetszett, és ezt csak azért nem tettem szóval, mert ez a könyv nem nekem szól. Tehát az, hogy ez a könyv nekem tetszik-e vagy sem, e, ez tipikusan olyan, mint hogyha vennék magamnak egy női bugyit, e, és azt után megnézni magam benne, az nem nekem készült. Ez a könyv ez gyerekeknek készült. Már azt sem nagyon értem, hogy ez módszertani útmutató minek kell hozzá, de hál' istennek ezt nagy Boldizsárral inkább sikerült tisztázni, mint sem, abból adódnak, hogy kiderült, hogy ezt vele sem osztották meg ebben a formában. De miután nem én vagyok a célközönség, ennek következtében a szándékát a könyvnek egy tízes kállán tízesre értettem, a módszerei tízes kállán tízesre nem zavartak, és szándékosan mondom ezt a megközelítést, az pedig, hogy irodalmi értéket, tartalmaznak-e vagy sem, azt azért nem tudom megítélni, mert nem nekem szólnak, és nem azzal az igényel lépnek fel, mint a Grimm és az Andersen mesék ennek következtében, melyek minden korosztálynak szólnak, ennek következtében az, hogy tíz meséből vagy 17 meséből három vagy négy érintett meg, azt gondolom, hogy közömbös. Nekem is lázeremény mesé áll a a szívem, ez be kell valljam. Tehát mindegy, igen igen, igen, igen. És mi egy kérdésem lenne önhöz? Ö, nem értem, én csak érzésileg, ö, van esetleg, tudom, hogy nem beszélt róla az ATV-vel kapcsolatos, én úgy érzem, hogy kicsit átrendeződik az egész mind a piac és az ATV is, ez már nem, nem az a dolog, ami, ami egy férjében, akár egy férjében, vagy egy három napban az ön volt, és már az egy, a civil pályán sem annyira civil már, ahogy régebben civil volt, és ahogy belekerülnek a, a spiritbe is, akár a puzsíros dolgok, akár az, az ötös, vagy bármi, én leerősztul azt, azt jelenti az átély, hogy, hogy minden paletát megjelenítsen, de így nekem kicsit nagyon kacsvaszos az egész. Ennyi a dolog, hogy nem értem. Tehát kicsit úgy, úgy, úgy, úgy tompítani az éles hangokat, hogy, vagy, vagy, vagy ilyen nem tudom labírozni, Nem, nem, nem tudom mi a véleményen az egészről, hogy, hogy ilyen műsorok vannak. Vagy ez belefér abba, hogy, hogy ez minden, itt minden van. Én azt gondolom, hogy ez az utóbbi. És az, hogy ez az utóbbi, ez egy olyan pozitív tartományjal van megjelenítve, amben tudomásul veszik azt, hogy amíg én nem hangosan ágálok ellene, addig nincs semmilyen probléma. Ha hangosan ágálok ellene, akkor el kell tudnom dönteni, hogy én akarok-e maradni benne az egyik szín, mert egyébként az nem jó, hogyha a színek egyébként ebben a kavalkádban hangosan vitatkoznak egymással. Én ezt is tudomásul vettem, az, hogy egyébként a színeknek egymásról ne legyen véle, Erről lehet, hogy van elbárás, de ezt Feleim nem közölték, és én ennek nem is tettem eleget, de hangoskodni nem hangoskodom. Amikor megjegyzést teszek, ahhoz mindig tartalmi megjegyzést fűzök. Én valamit elmeséltem önöknek hétfőn Györfi Párról. Ehhez képest láttam, hogy abban a konglomerátumban, amiben én vagyok, mi minden volt az elmúlt időben, akár a műsorommal egy időben, akár utána Györfi Párról. Azt is tudom, hogy annak idején a magyar rádióban ilyen nem volt, de azt is tudom, hogy ma már nincs magyar rádió. Aki akkor magyar rádiót és akkor nem élt az már a magyar rádiót, a mostani magyar rádióval azonosítja, és ez így van jól, akkor is, hogyha valamiből kimarad, és ezekkel én, mind gazdagszom, hogy ezzel a gazdagodásommal én egyébként hogyan tudok egyetelni, hát hol így tudok együtt élni, hol úgy, hogyha ezek tartalmilag nagyon kioltják egymást, akkor nyilván hogy nincs más lehetőség, mint azt valakivel megbeszélni, ami ebben a konglomerátumban nem könnyű, de vagyok annyira erőszakos, hogy megteszem, remélhetőleg nagyobb öröm lesz bennem, mint Szomorúság. Viszont szépen hogy Györgyi Pál, én évek kezdődött elvesztettem a Györgyi Párt, amiket, azt hiszem egy táncos műsorban volt, és ahogy, ahogy mennyi vánult, én nekem ott leszett a hitelségét. Én ezt értem, de gyakorlatilag ugyanarról beszélünk, mint amíg Igen. Rényi Pál Dániel ílt meg a ceglédi kapcsán. Ezek egytőről fakadnak, csak különböző elágazások. Igazam van egyre kevesebb olyan gerinces ember van, mint a médiában. Nem, és... nem, nem, nem, ez nem gerincességről szól. Könnyen lehetséges, hogy én is benne vagyok ebben a kalapban. Az összes önkormányzati szerződésemmel, de legalább nem csinálok belőle E, ne, te, ahogyan sosem, sosem mondta, hogy máshogy lenne. Én úr, mióta az hanggatom? lehetséges, de közben vannak egyesek, akik mégis ez alapján írnak le, de hogyha egyébként ki tudnak bármilyen pártosságot mutatni a Horváth csaba beszélgetésben, aminél képtelen beszélgetés nincs, hiszen mind a két entitással szerződésem van, és ezek egyébként tartalmukat tekintve, már ahogy ők a világról gondolkodnak, pontosabban a városlégetről, az Homlok egyenest ellenkező, ez ezzel együtt a ki tudják mutatni, hogy én bármelyik félnek is kedveztem, miközben. Ezt a vitát érdemes lett volna egybevetni azzal, ami lényegesen rövidebb időtartamban az ATV főcsatornáján, vagy ennek a konglomerátumnak a főcsatornáján ment. Az szerintem más csodára is képes, de egész egyszerűen az embereknek az a része, amelyik ezt megszólja, azok sokkal hangosabbak, mint azok, akik egyébként ezt megnézték, és örömüket lelték abban, hogy két ember tudott egymással vitatkozni, miközben nem jutottak dűlőre. Engem akkor vett meg évekkel. évekkel pár évvel ezelőtt, amikor a 9. kerületi polgármester most írta nem akit, szembe, akit... János. Bácsika János, és felvette a kapcsolatot akkor még senki által nem ismert a képviselővel, a képviselő, aki most polgármester... Aki, igen. És azt a harcot, azt a, azt a, a belső harcot, hogy ön által tisztelt, mellé felemelt valakit, akit igazából nem az érdemény, nem, nem az emelték fel, hanem az ön úgymond pártatlansága, vagy legalábbis az, a köszönheti sárga, és utána az, aki utána mege megemelkedett úgy, mint a karácsony, viselkedett úgy magával, na mindegy, tehát azt az gondolom... Nem mindegy, mert a dolgnak, a, ugye ennek van egy személyes története, és van egy munkatörténete, és sajnos az én esetemben a kettő együtt jár. Tehát a, a bácskai-baronyi történetet egyébként lehet úgy szemlőltetni, hogy az egyik mellé felemeltem a másikat, mármint a szónak abban az értelmében, hogy önmond, mert egyébként ki vagyok én, hogy felemeljem, majd 2019-et követően mind a kettőjüket elvesztettem. Mikor olyan mértékben vesztettem el, ami nem azt az elvezetet, hogy nem úgy íródtak nullára, mint amikor nem ismertem őket. Valójában elvesztettem őket. Én azt hallottam, amikor, korábban, amikor bácsim, azért, hogy korábban, hogy bácsi, azért, hogy volt a beszélgetés, de ezek szerintem... Volt volt, volt, volt, volt. Én közvetlenül a karikatúra előtti időszakban igen, kerestem, igen, igen. és akkor mondtam neki, hogy szerintem pihennie kéne a szónak abban az értelmében, hogy nagyon megviselte a múlt, de utána senki nem keresett mást, a másikat. Ez a kapcsolat elveszett. Lehet, hogy most is hallgat engem. Fogalmam nincs. És lehet, hogy Baronyi Krisztina is hallgat engem, már a legutóbbi e, műsorom e, kommentárja, e, amit elküldött SMS-ben, az iszonyatosan méltatlan volt, de Istenem, van ilyen. E, de mégis azt kell, hogy mondja, mint a tegnapi Lázár János történet, hogy, hogy e, a kérdés az, hogy van-e annyi új emberem, mint amennyi hulla kíséri az utamat, és néha attól tartok, hogy több a hulla, mint az új ember. Hát arra az emberek tehetnek, nem ön. Nem, az kölcsönös, tehát ahogy a vállás nem, is nem, hagyom, az most művel, az az Tehát most ő is elkezett szócsózni valamivel, amit nem tudom mi. De nem tudom mi változott, mi lett, mi lett egy héttel, vagy egy hónappal korábban más, mint most. Talán olyan a választás, nem tudom. Tehát most, hogy az a választás sok mindent előhoz, azzal kapcsolatosan az emberek mit akarnak. Eddig mindenki bújkálta. Nem De, tudom. Igen. Én sejtem, de nem udalogom ezt megosztani. Nem, másoktól. nem, nem, nem. Én csak azt, azt szeretném megköszönni azzal kapcsolatosan, hogy, hogy azok után, ami, ami volt, akár az, akár a filmen kapcsolatosan az HBO-s, ami hirtelen nem teszem be a lapapost, csak nem komputer Visszapipóba. Visszapipóba. Azzal kapcsolatosan én is teljesen felkavart a drog, mert én is voltam táborban, én is voltam gyermektáborban, én voltam zánkán, voltam olyan sporttáborban, ahol... Jó, csak azt, én ér... Ér... Ér... azt értsem meg, hogy nekem egyéni tragédiámként élem meg, hogy Magyari Péter egy fantasztikus újságíró, miközben emberként nem az. Én azt szeretném, hogyha emberként is az lenne. Bocsánat, közbe vágtam. Nem, nem, nem, nem, nem. értem... Ö... Én is szeretném, ha lenne, de nem tudok most azt mondani. Könyörgöm, azt mondani a visszaepipóba kapcsán, most már nem tudom hanyadik levonatként, hogy ennek a történetnek a a főszereplője, ez konkrétan hazugság. Ennek a filmnek ma már a főszereplője a bennelevők, akik felnőttek minden vonatkozásban a siposhoz, mármint méretben, és amikor a sipost hiányolják belőle, akkor valójában egy olyan vezér után kiáltanak, aki vezértől ők az összes mértatlanságot elszenvedték, és egyszer csak azt mondom, hogy valójában meg annyi kis sipossal találkozom, csak ezzel nem szembesülnek, és azt mondom, Jézus már. Szerintem csak le akarják venni rajta az egészet. Nem. Tehát, bár... azért, azért akarják, hogy a sipos legyen, le lehessen rajta venni az egészet. Ö, lehet, hogy még egy do... Gyermekkori élményem volt az, hogy voltam egy sportában voltam a sportából elmondták, hogy kemény lesz reggel, edze edz is, edz délben edzések, délután kemény lesz, hajtogatni kell a dolgot, fegyelem lesz, meg kell mindent tenni, és minden egy más dolog, birkozókkal voltunk együtt, én focitárbólban foci voltam, és nagyon-nagyon sok voltak velünk, mert voltak dolgok, de ezt nem mondták, hogy ez lesz. És akkor, utána megbeszéltem a szüleimmel, és az volt a hatása, az egyik, az én szülőm volt, hogy legközelebbi táboromba az édesem kérte magát Pelózsként, hogy eljön és elkísérjen, mert megtett azt. És utána, én nekem ez, ez rossz volt, mert én a tanárgyereknek ott volt a tanár, de ott utána, utána, van, utána, most azt mondom, megfogunk meg köszönetesen ennek, hogy ott volt, mert megvédett, vagy nem tudtam, hogy meg fog védeni. És annyit mondott édesem, amikor voltak róla szók, amikor én bekerültem egy csapatba, és felavadtak úgymond, és topi és azt mondtam, hogy hát ez most nekem milyen méldatlan volt és milyen, és akkor azt mondta nekem apám, hogy ha majd te ott leszel, és tesz a csapatkapitány, akkor te meg, zád meg ezt a kör. Tehát te ne, nekem nem muszáj ezt megtenned, neked ez nem tetszik. Oké, te elszenvedted is, és onnantól kezdve én bevezettem azt, hogy értem csapatkapitány, 14 évesen, hogy nem halázunk meg, felavatjuk, szeretettel várjuk őket, elmondjuk a csapattagja, vagy igenis része vagy valaminek, és ez fontos, és ki kell, ki kell állnod mellettünk, mert csapat vagy, de nem kell megtenni. 14 évesen, 13 évesen megtettem, és beszéltem 14 évesen a szüleimmel, és a szüleim ott voltak partnerként. Én ezt nem értem, hogy, hogy akkor hogy ez hogy nem történt meg azok az értelmeségi szülőkkel, és számon kérdik 30-ány évesen, hogy nem történt meg ezt velük, vagy, vagy nem értem, tehát én, nekem olyan, olyan hiányi van az egészek kapcsolatosan, majdnem a hihetlen kategória, hogy elit szülők, elit gyerekei, eliten nem beszélnek egymással. Igen, ebben önnek teljesen igazolom. Köszönöm De, hogy szépen, hogy hívott, mert hogy ezek az elit szülők nem a nevelésüket tekintve voltak elitek, és ezek a gyerekek nem a világhoz való tekintetben való viszonyulásokat tekintve voltak elit gyerekek. Ezért. Ezek a szülők épp, hogy nem voltak elit szülők neveléséleg, mint hogy a gyerekeik se váltak etalonna. Ezt sikerült lelepleznie olá Juditnak, nagyobb mértékben, mint gondolta, miközben ő azt hitte, hogy valami egészen másban üzent, és lám. A kritika erre is vonatkozott. Én fel csak azt kérdeztem magamban, mint ön, hogy hogy lehettek ti ennyire vakok, de hát könyörgöm az ember ha ennyire szembe találja magát mások véleményével, el kell, hogy azon gondolkodjon, hogy miért marad magára a véleményével, miközben azt jól tudja artikulálni, tehát nem az ellenszemszülő. Nem szeretnék mindig a többséghez tartozni, de... Ha a belső hangjuk az embereknek hallgat engem, vagy a belső hanggal tudok társadalogni, miközben a külső hang vitatkozik velem, akkor azzal kiegyezem, csak az ember nem mindig jut el a belső hangjaig az embereknek, mert hogy ezt az emberek zöme azért nem mutatja meg másnak, néha magának se. Még mielőtt világra szóló okoskodásokkal fejeződne be a műsorban, nem még bárki más, aki hallatni szeretné a hangját. 06 0877 9 óra 21 perc van, tehát elvileg most véget is érhetne a műsor. Van belőle még akkor 35 másodperc. Ha 35 másodperc alatt valaki telefonál, tovább tart, ha nem, véget ér. gmail.com Én most szeretnék a műsor után parkba menni, tehát mint valami lepkék után vadászni, csak ez nem megy, bár menne. Még tíz másodperc. Én örülnék, ha befutná egy telefon, de ha nem fut be, akkor el kell, hogy köszönjük. Még öt másodperc. Ez Köszönöm, Fiala úr! Tessék. Kizágyi vagyok Skóciából. Jó reggel. Nagyon tetszik a műsor. Továbbra is, csak kis erőre. Köszönöm szépen!